Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adih Wa nasta'afiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syurur Anfusina wa min sayyat a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman kafira Amma ba'd <tuh> Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan perkenannya Kita dapat berkumpul pada malam ini Di menu Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini Berkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini ialah tajuk yang sangat penting iaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid al-asma wa sifat Seperti yang kita ketahui bahawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengesakan Allah Subhanahu wa taala uh, terbahagi kepada tiga di sisi para ulama ahli sunnah wal jamaah iaitu tauhid ar-rububiyah al mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan juga hukum tauhid al-uluhiyah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan tauhid yang ketiga iaitu tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat ini sangat penting kerana yang pertama ialah ia tauhid yang menjadi wasilah kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid al-asma wa sifat kita tak mampu untuk <tauhid al -asma' wa -sifat> beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak menyeru Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita tak tahu nama-nama Allah Macam mana kita nak cinta kepada Allah Kalau kita tak kenal sifat-sifatnya Macam mana kita hendak Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kita tak mengenal af'alnya <coughs> Maka Di situ kita nampak penting yang tawhid Dalam semua al sifat Al-Imam Ibn Battah Al-Akbari Dalam kitab beliau Al-Ibanah Al-Kubra Pernah menyatakan bahawa Walaupun seorang itu ada tauhid, uluhiyah dan tauhid rububiyah, tetapi pincangnya tauhid dan asma wa sifat merosakkan tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Jadi kertas kerja yang disediakan ini merupakan adaptasi ataupun ringkasan daripada kitab Syekh Muhammad Ibn Salih Al Tha'mini rahmatullahi alaih, iaitu nama al, al qawaidul Muthla muslah iaitu yani, kaidah-kaidah. Yang penting dalam memahami Al-Asma' wa Sifat <coughs> Jadi kalau kita tengok fasal pertama Menyatakan kaedah dalam memahami nama-nama Allah Kaedah dalam memahami nama-nama Allah dia ada, dia ada dua bahagian Yang pertama Al-Asma' Yang kedua al Sifat Yang pertama nama-nama Allah Kita kena beriman Allah Ada nama Dan nama Allah itu mengandungi sifat Jadi disad, ada nama Allah dan ada sifat Allah Subhanahu wa Taala di dalam beriman kepada nama-nama Allah Al-Sheikh rahmatullahi alaih telah mengumpulkan daripada kitab-kitab ulama yang terdahulu kitab-kitab Sheikhul Islam An-Qayyim Sheikhul Islam At-Tamiyah Al rahmatullahi alaihim dan istiqra daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan tujuh ka'idah dalam kita beriman dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan ada karangan-karangan khusus berkaitan dengan uh, beriman dengan nama-nama Allah sahaja di antaranya kitab Syeikhuna Abdul Razak Al-Badr Kitab Fiqhul Asma' Al-Husna Dan di antara kitab yang terbaik Dalam membincangkan nama-nama Allah Bagi orang yang nak merujuk lebih luas lagi Ialah ia kitab Syeikh Muhammad Ibn Khalifa Al-Tamimi uh, Hafidhahullah uh, Iaitu kitab Mu'taqat Ahli Sunnah Wal-Jamaah Fi Asma' Al-Husna Fi Asma'illah Al-Husna Itu di antara kitab yang terbaik pernah ditulis dalam Masalah Asma' Al-Husna <tuh> Kaedah yang pertama disebut oleh Syekh dalam Qainul Usla Syekh Ibn Thaimin rahimahullah alaihi yang pertama katanya nama Allah semuanya husna Asma Allah husna حسنى yani indah dan sempurna Maksudnya ialah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini disifatkan dengan al-husna al-husna ialah mubalaghah daripada hasan Mubalaghah sirah mubalaghah daripada hasan untuk apa muannas kalau uzaka kita kata ahsan. Jadi kalau jamak asma' sebab asma' itu muannas disebut al-husna. Maksud al-husna ya al-balighatun fil husni ghayatuh. Sampai ke keindahan dan kesempurnaan. Eh, nama nama Allah Subhanahu wa taala hanya mengandungi makna yang indah sahaja. tidak ada padanya makna-makna yang tidak elok. La taqdiran wala ihtimalan tidak secara takdir tidak juga secara ihtimal takdir maknanya dari segi makna tidak juga dari segi lafaz tidak ada lafaz yang tidak baik dalam nama-nama Allah <coughs> dan tidak ada makna yang tidak baik dalam nama-nama Allah semuanya mengandungi makna-makna yang indah sahaja dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna dan bagi Allah nama-nama yang maha indah walillahil asmaul husna dia husna kerana apa? Kerana dia mengandungi sifat dan makna yang sempurna. Misalnya, sifat Allah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum dan Al-Hayy mengandungi sifat Al-Hayah dan sifat Al-Qayyumiyah. Wa ta'ala qata Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. <coughs> Hayah yang dikandung dalam kalimah Al-Hayy ialah kehidupan yang maha sempurna. Tidak didahului oleh tiada. Dan tidak pula disudahi dengan Kesudahan yang mati dan sebagainya Jadi maknanya Allah subhanahu wa ta'ala Hidupnya hidup yang sempurna Dia ada sifat hidup Al-hay Dan al-qayyum Al-qayyumiyah Berdiri dengan diri sendirinya Dan juga dia juga ialah Qa'imun binafsih Wa qa'imun ala khairih Allah ta'ala berdiri dengan sendirinya Tidak perlu kepada bantuan siapa-siapa Tidak berhajat kepada makhluk tidak berhajat kepada pembantu, tidak berhajat kepada penolong, dan dia yang mentadbir urusan makhluknya kau iman alaiyyid. Maka ini menunjukkan betapa indahnya makna yang dikandungi oleh uh, makna kalimah al-hayyul qayyum. Soyallallahu taalaqaddala takhuhu sinatun walau. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah tidak mengantuk, tidak tidur, menunjukkan keman. Al-hayah wa kamal al-qayyumiyah Kesempurnaan hidup Allah Dan kesempurnaan qayyumiyah Allah Dia tidak mengantuk dan tidak tidur Lahu maa fis samawati wa maa fil ard Milik Allah lah segala apa yang ada di langit-langit Dan segala apa yang ada di bumi Ini lagi menjelaskan kesempurnaan Al-hayah dan al-qayyumiyah Allah Di mana dia memiliki segala yang ada dalam alam ini Illa siapa yang mampu beri syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya ini juga kesempurnaan Qayyumiyah Allah sebab itu orang yang bertawassul dengan orang mati minta dengan orang yang mati dalam kubur dia kufur dengan kalimah dengan sifat Allah Al-Qayyumiyah dia beri bahawa ada makhluk yang boleh bagi syafaat dengan sendirinya tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala ini menafikan sifat al qayyumiyah Allah subhanahu wa taala. Yaglamu mana antara tangan mereka dan mana di belakang mereka, dan tidak mempunyai ilmu apa pun kecuali sesuai dengan kehendaknya. Dan mengukirkan kursi langit dan bumi, dan tidak menghendaki apa pun kecuali Allah Alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi Alam dan awsaf dan sifat Alam maksudnya bukan maksud alam ni Alam maksudnya ialah nama Yang ni nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama dan sifat Tidak seperti nama makhluk Yang boleh jadi dia hanya nama tapi tak ada sifat Ada orang nama saleh tapi dia pencuri Dia tak salih Kan? Ada orang mak dia pun nama talih Jahat tapi dia seorang ahli ibadat Ya, jadi tak ada kelaziman di antara nama dengan sifat dia Tetapi nama Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan sifatnya Dan mengandungi sifat <coughs> Jadi Misalnya nama Allah Allah Ta'ala kata rahim. Dan Dialah yang maha mengampun Lagi maha mengasihani Allah Ta'ala kata wa al Dan Tuhanmu lah yang maha mengampun Lagi memiliki sifat rahmah Menunjukkan bahawa nama Allah mengandungi sifat Ha? Dan ini menunjukkan me, Menolak Akidah yang berlawanan dengan akidah Ahli sunnah wal jamaah Iaitulah akidah Mu'atazilah Yang mengatakan Allah ada nama tanpa sifat Mu'atazilah dia kata apa? Allah nama dia As-Sami' Tapi dia tak ada sama Dia Sam'i' tapi dia tak ada pendengaran Apa dalil dia dia kata tengok manusia Nama dia Salih tapi dia mencuri Dia kata nama tak mengandungi sifat Sebab itu Mu'atazilah mereka itu ada naut tashbih Mereka ada unsur-unsur menyerupakan Allah dengan makhluk <coughs> Jadi Nama yang tidak mengandungi sifat Adalah nama yang tidak sempurna Allah nama dia sempurna al husna Maka ini rat ke atas Bantahan ke atas muatazilah Yang melihat bahawa adanya nama Allah Tapi tidak mempunyai sifat yang sempurna Ini kekurangan bukan kesempurnaan <coughs> Jadi kita beriman Ahli beriman Bahawa nama Allah mengandungi sifat Dan boleh jadi satu nama Allah itu Mengandungi banyak sifat Seperti nama Allah Al-Basir Nama Allah Al-Basir mengandungi sifat Al-Basar al Melihat Dan juga Basirah Melihatan yang lebih dalam lagi Dan juga Al-Busur, nama Allah Al-Hakim Mengandungi sifat Al-Hikmah Wal-Hukum Itu diantara nama Allah itu banyak Dari segi ishtiqab boleh diambil daripada pecahan kalimah apa ni makna Arab sebagaimana ia tidak berlawanan dengan uh, syarak <coughs> kaedah yang ketiga nama Allah jika merujuk kepada sifat muta'addi mengandungi tiga perkara jika merujuk kepada sifat lazim mengandungi dua perkara makna sifat muta'addi ialah dia ada maf'un masalahnya kita kata al-qayyum al-qayyum qa'imun ala ghairih qa'imun ala ghairih yang mentadbir makhluknya ini sifat yang muta'adi Allah kata al-Rahman, al-Rahim Al-Rahmati, makhluknya merahmati nya. maka ini sifat muta'adi kalau nama-nama yang macam ini kita kena beriman tiga perkara dalam nama tersebut yang pertama kita kena beriman dengan nama itu yakni kita beriman Allah adalah al-Rahman al-Rahim al-Qayyum kemudian kita isbatkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut iaitu al-Rahman sifat Rahmah Al-amah War-Rahim Rahmah khasah Rahmat yang khusus kepada kaum mu'minin Al-Rahman Rahmat yang umum kepada Seluruh makhluknya Dan juga kita isbatkan Hukum Dan perkara yang melaziminya Masalahnya Nama Allah Al-Rahman dan Al-Rahim Bila kita tahu kata Allah Al-Rahman dan Al-Rahim hukumnya apa? Kita kena memohon rahmat kepada Allah Ta'ala Di situ datangnya ibadah di situ datangnya ibadah daripada kita beriman dengan asma wa sifat. Demikian juga sifat. Sepertinya kita kata Allah yanzilu rabbuna tabaraka wa taala fi kulli thuluthin Kan, Allah turun ke langit dunia pada satu pertiga malam yang akhir. Sekadar itu saja kan beriman ya? Sifat tu sifat muta'addi. Allah turun untuk mengampunkan dosa untuk menggenankan doa. Maka lazim daripada perkara tersebut dia kena bakit sembahyang tahajud. Masalahnya. Kan? marilah dia betul-betul beriman dengan sifat nuzul Allah Subhanahu Wa Taala dan demikianlah nama-nama Allah yang lain al-Qayyum dia tahu Allah itu al-Qayyum maka dia tidak minta kepada makhluk Allah itu al-Wahid al-Ahad al, al samad Haan, yang tunggal yang esa dan juga tempat memohon hajat As-Samad maka dia tidak memohon kepada selain Allah Taala baik Adapun jika kalau dia lazim hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala iaitu al-Hayy nama Allah al-Hayy Hayah sifat Hayah dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa maka kita perlu isbatkan nama tersebut kepada Allah dan isbatkan sifat al-Hayah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa dan kata Syekhuna Ibrahim rahimahullah hifzallahu semua nama Allah mutaaddi kecuali al-Hayy dia sifat lazim Kaedah yang keempat dalalah dalalah maknanya petunjuk apa yang ditunjukkan oleh nama Allah taala itu atas zatnya dan sifatnya berlaku secara mubabaqah tazamun dan iltizam yakni daripada nama Allah subhanahu wa taala apa yang kita dapat bila kita tahu Allah itu maksudnya ar-rahman maha pemurah yang pertama nama Allah menunjukkan kepada sifat dan zat Allah subhanahu wa taala bila kita kata ar-rahmanu ala al-arshistawa Allah, Tuhan yang maha pengasih ber beristiwak ber bersemayam di atas arash meninggi di atas arash Maka kita isbatkan Ar-Rahman Maksud di sini ialah Zat Allah dan sifatnya Berada di atas arash Bukan sekadar sifat dia sahaja Tanpa zat Ar-Rahman menunjuk kepada zat dan sifat Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu alam arshu istawa maknanya dia benar-benar berada di atas arash Dengan zatnya dan sifatnya Demikian juga dia menunjukkan secara Tawbamun Misalnya kita kata Ar-Rahman Zatullah Ataupun kita kata Ar-Rahman Ismullah Ar-Rahman Nama bagi Allah Maka dia menunjukkan kepada nama Tanpa Zat Dan menunjukkan kepada sifat Tanpa Zat Masalahnya kita kata kalimah rumah Ok rumah Nak bagi faham Rumah Kalimah rumah kalau kita sebut rumah saya nak beli rumah maknanya kita nak beli rumah dengan segala isi dalam rumah tu lah dengan tangga yang ada dalam tu tingkap dia semua kita nak beli kan tapi kalau kita orang tanya ada kat mana tu duduk dalam rumah maknanya dalam satu juzuk daripada rumah yang pertama tadi kalimah rumah dalalah ada dalalah muparaqah dia merujuk kepada semua rumah secara keseluruhan dalam penggunaan yang kedua dia kata duduk dalam rumah mana dia duduk salah satu dalam rumah tu bukan dia duduk dalam penuh rumah tu dia duduk kan? badan dia pasal mana saja kan jadi itu adalah todamun merujuk kepada sebahagian dan juga menunjuk kepada adalah iltizam bila dia kata saya ada rumah maknanya rumah tu ada orang buat ada penjual dia ada dia punya halaman rumah dan seterusnya jadi nama Allah bila kita kata uh, Allah ataupun Al-Khaliq Allah adalah pencipta Menunjukkan dia adalah Zat dan sifat Kita kata Ya Khaliq Wahai Pencipta Kita menyeru Allah Dengan namanya Kita menyeru zatnya Dan juga kita menyeru bertawassul Dengan sifatnya Al-Khalq Sifat mencipta Dan kita Nama Allah juga merujuk secara tawamun Kepada zat Allah sahaja Ataupun Sifat Allah sahaja Dalam Konteks konteks Ayat Bahasa Arab Dan juga merujuk kepada Il-Tizam merujuk kepada sifat-sifat yang lain. Bila kata-kata Allah itu Al-Khaliq, dia maha pencipta, dia mesti ada sifat hidup. Sebab itu kata Iman Darimi, Al-Hayul Fa'al. Yang hidup itu adalah orang yang buat benda. Yang membuat. Al-Fa'al, al, yang membuat satu perkara. Dia mencipta. Jadi, kalau dia tak hidup, macam mana dia nak mencipta? Dia ada ilmu. Al-il. Tadi nama Allah Al-Khaliq menunjukkan Allah ada ilmu. Nama Allah Al-Khaliq menunjukkan Allah ada kudrah. Allah ada kuasa, baru dia boleh mencipta Dan menunjukkan Allah ada iradah Allah ada kehendak, dan Allah ada hikmah Dalam dia melakukan tindakan dia Takkan Allah buat benda tak ada hikmah Itu abad, sia-sia Allah tidak buat benda sia-sia Jadi, melihat di situ Kita nampak bahawa nama Allah Saling menunjukkan kepada nama-nama yang lain Saling kait-mukait Sebab itu, kalau dia kufur dengan satu nama Ataupun kufur dengan satu sifat Menyebabkan dia boleh kufur dengan sifat-sifat yang -sifat lain juga Ha, sebab tu dia boleh kufur dengan sifat-sifat lain juga. Kaedah yang kelima nama Allah adalah tauqifiyah. Tiada ruang bagi akal untuk mereka-rekanya. Ini penting. Nama Allah, siapa yang berhak bagi nama Allah? Allah. Tak ada siapa boleh letak nama Allah Taala. Dia cipta satu nama, dia boh nama Allah Taala. Ini berlawanan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini kerana akal tidak mampu mencapai perkara yang roh untuk inamakan Allah dengannya akal dia tak mampu dia tak idrak hakikat Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrik absar penglihatan tidak boleh mencapai kita Allah Subhanahu wa taala Allah taala kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu mas'ula Janganlah kamu berbicara Dalam perkara yang tidak ada ilmu baginya Dalam yang kamu tidak ilmu berkenaannya Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu Semuanya akan ditanya Pada hari kiamat nanti Kedua, menamakan Allah dengan nama yang tidak Menamakan dirinya dengannya Atau mengingkari nama-nama yang dia isbatkan Bagi dirinya adalah jenayah pada hak Allah Orang gelap kita macam-macam Kita tak suka, betul tak? Itu pada hak makhluk Apa terlagi? Hak Rabbul Alamin Yang memiliki sekian alam ini kita tak boleh bagi gelaran kita suka hati dekat raja Nama yang dia tak suka Kita tak boleh bagi Jadi Allah Ta'ala lebih awla Lebih awla, lebih utama Kita menjaga adab Dengan Allah Subhanahu Wa Taala Kita jangan namakan ke Allah kecuali dengan nama-nama Yang dia namakan dirinya sendiri dengan tersebut <coughs> Dan mukhalafah dalam bak ini banyak Tersebar Di antara puncanya ialah Beriaktimat dengan hadis-hadis yang tidak sahih dalam Asmaul Husna. Misalnya nama Allah yang masyhur kita sebut dalam Asmaul Husna yang orang Melayu duduk baca itu ada nama-nama yang tidak sahih. Nama Al-Muntaqim misalnya. Allah tidak ada nama Al-Muntaqim tapi dia ada sifat intiqam. Ya kita ikhbarkan Allah Taala dia Muntaqim tapi tak boleh kita doa ya Muntaqim. Muntaqim intiqam bukan bukan sepenuhnya. Husna. Nanti akan datang penjelasannya <coughs> Dan juga apa ni nama kau di orang Australia menamakan Allah dengan nama bapa dan anak dan lainnya. Dan ahli falsafah yang menamakan Allah dengan Al-Aqlul Awal. Ataupun Al-Aqlul Fu'an dan lainnya. Dan nama Allah Al-Qadim. Ha, ini, saya bahas Al-Qadim. Allah Al-Qadim bukan nama Allah. Al-Qadim bukan nama Allah. Hari tak boleh kita buat nama anak Abdul Qadim. Misalnya Dia punya kesan, dia nama Allah. Kalau tak sabit itu nama lagi Allah, kita tak boleh buat nama Abdul Al-Wujud, Al-Mawjud Al-Mawjud bukan nama Allah Tak boleh kita buat nama orang Abdul Mawjud Salah Kan Jadi, kena hati-hati Sebab nama Allah ni, dia ada Ada dawabit yang mesti kita Kita ra'ikan <coughs> Dawabit nama-nama Allah Ialah apa yang mengandungi makna Yang husna, yang baik dan indah Sahaja Dan digunakan untuk menyeru Allah dengannya Ini kita berdoa kepada Allah dengan nama tersebut Kaedah ke-6 nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu Dalilnya sabda Nabi SAW dalam doa baginda as'aluka bikulli ismin lak samait bihi nafsak au 'allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au ista'tharta fi 'ilm al-ghaib 'indak Kata Nabi ya Allah aku bermohon kepadamu dengan bertawassul dengan semua nama yang menjadi milikmu yang kau namakan akan dirimu, tengok semei tbi nafsaq, atau ahadan min halqik. Anka ajarkan nama itu kepada salah seorang dan kepada makhlukmu. Yang ini makhluk tu saja tahu nama tersebut. Misalnya Nabi kita saw. Allah akan ajarkan kepada Nabi pada pada mahsyar nanti nama nama Allah. Yang Nabi kata tidak hadir niya. nama nama itu belum lagi Nabi saw ketahui. Jadi pada mahsyar Nabi nak bagi syafaat. <tllen Dominican episodes> Nabi akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan bukakan kepada baginda al mahamid puji-pujian yang tentu sekali adalah nama-nama Allah taala yang indah al-husna yang maha yang maha indah yang Nabi akan memuji Allah dengannya sehingga Allah mengizinkan baginda untuk memberi syafaat. Aw an. anzaltahu fi kitabik ataupun engkau turunkan dia dalam kitab-kitab dalam kitabmu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur auwista'tharta fi au awwista'tharta fi 'ilmi al-ghayb 'indak ataw kun anka sambunyikan iya dalam ghayb dzizimu ini menunjukkan ada nama yang menjadi khususiyah yang Allah Ta'ala tak beritahu siapa-siapa pun menunjukkan nama Allah tidak ada had dimunyah akhir ini awwista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak menunjukkan nama Allah tidak ada had pun hadis nabi apa nama Inna lillahi tis'ahu wa tis'u nasman 100 illa 1 Allah ada 99 nama 100 kecuali 1 man ahsahaha dakhala aljannah maksud hadis ini ialah Allah ada 99 nama yang barang siapa hitung ia akan masuk syurga masalahnya dia kata kita kata kat orang aku ada duit rm ringgit nak sedekah rm ringgit aku nak sedekah bukan makna dia ada duit rm ringgit saja dalam bank dia ada ribu-ribu ringgit lagi Kan dalam poket dia ada lagi tapi RM100 tu dia nak sedekah. Kan? Jadi menunjukkan Bahawa 99 nama Allah ini siapa yang hitung akan masuk syurga. <coughs> dan di, uh, perlu kita ketahui di sini bahawa mentayyin nama Allah yang 99 dalam hadis innalillahi tis'a wa tis'ina asman uh, penentuan nama itu ataupun susunan nama itu tidak tidak sahih. Tidak sabit dalam hadis yang sahih tapi dia mudraj dan dhaif. Jadi sebab itu para ulama' berbeza-beza Dalam menentukan apakah nama Allah yang 99 itu Berdasarkan istiqra Mereka baca Quran, tengok hadis Berlaku perbezaan di kalangan ulama' Dalam menentukan apakah nama yang 99 itu Dan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Ada juga buat dia punya jadual dia sendiri Tapi anda tak masukkan dalam ni <coughs> Boleh rujuk al-Qawaidul Muslah Dan uh, Syekh Muhammad bin Khalifah al Tamimi Hafiz Allah Telah menistiksa Membawa semua nama-nama yang disenaraikan para ulama Dan beliau nyatakan mana yang sahih dan mana yang tidak <tuh> uh, Kemudian kaedah yang ketujuh Ilhad dalam nama-nama Allah adalah Berpaling daripada perkara yang wajib padanya Kita dilarang ilhad Dalam nama-nama Allah Apa maksud ilhad? Ilhad asal makna dari segi bahasa ialah melencong Maksud ilhad dalam nama-nama Allah Ialah kita melencong daripada kebenaran Dalam beraktiqat dalam nama-nama Allah Ilhad ada dua jenis Beberapa jenis Sebagai ulama kata dua, ada kata tiga, ada kata lima Tapi dia terkumpul dalam tiga jenis yang kita akan sebut kali ini Yang pertama Ingkar akannya, ingkar nama itu sendiri Seperti Jahmiyah Yang ingkar kata Allah tak ada nama Ataupun Maknanya seperti Mu'atazilah Yang ingkar makna nama Allah Yang kedua melakukan tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk kan? tak boleh demikian juga tashbih ni kita bagi nama Allah kepada makhluk masalah kita pun nama orang Ar-Rahman <coughs> ataupun Rahman tak boleh sebab nama Allah ada nama yang khusus bagi Allah sahaja dan ada nama yang mustarak ada sifat yang di antara Allah dengan makhluk tetapi berbeza pada khususnya <coughs> masalahnya kita kata Allah Al-Qadir yang berkuasa ada kudrah Betul Allah al-Qadir Makhluk pun Qadir Berkuasa Mampu Tapi tak sama Kudrah Allah dengan kudrah makhluk Seperti yang kita ketahui Allah al-Sami' Makhluk pun Samy' Tapi tak sama Samy' dengan Samy' Sama Allah tak sama Dengan sama makhluk Kan Jadi boleh kita buah nama orang Samy' Nama orang Qadir Tapi tak boleh kita buah nama orang Rahman Kan Ataupun Allah ataupun ilah ataupun rabb. So itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika nama orang Abdul Rahman misalnya kita tak boleh panggil dia Rahman. ataupun man sebab man di situ ialah tasghir bagi nama Allah Taala la ilah ya us tak boleh. Kan? Demikian juga orang nama boleh dah disembahkan kepada abd. Nama dia masalanya Abdul Qadir. Kan? Kita tak boleh panggil lagi Qadir dekat dia sebab Qadir maksud dalam nama dia tu ialah Allah. Bukan dia. Ini tak boleh kita panggil dia Qadir saja kan? <tuh> ha. ha, Itu Tahqiq syaykhuna Ibrahim Ruhili hafizullah Kemudian yang ketiga Menamakan Allah Dengan nama yang tidak dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya Macam kita kata tadi, nama, bagi nama Allah Al-Qadim Al-Aqlul Awwal falsafah kata Allah ni Al-Aqlul Awwal Akal yang pertama dia kata akal pertama ni fikir, fikir, fikir Jadi akal yang kedua Akal kedua, fikir, fikir, fikir di Akal ketiga, keempat, kelima, keenam tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Jadi alam Dan alam ini bergerak untuk Menyerupai Tuhan Itu akidah Felasifah yang diambil oleh Sufi, wahdatul wujud Dan Ada yang keempat di sini sebut Melakukan istiqaq Melakukan istiqaq yang kita ambil nama Allah lalu dinamakan kepada berhala-berhala atau sesembahan selain Allah seperti orang Arab jahiliyah kata al-Uzza diambil daripada al-Aziz, al-Lat diambil daripada kalimah al-Ilah. <coughs> Ini juga termasuk ilhad. Hukum ilhad adalah haram dan membawa kufur dan syirik sebagaimana Allah Taala berfirman al asmaul husna fad'uhu biha dan bagi Allah nama-nama yang muhainda maka serulah dia dengannya. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi dan tinggalkan orang-orang yang berilhad Dalam nama-namanya Mereka akan dibalas Akan perbuatan mereka itu Dia azab atas perbuatan mereka itu <coughs> Dan di antara ilhad Yang teruk Ialah takwil sifat Allah Ta'ala Itu juga ilhad dalam Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti takwil asyairah Ar-Rahmah <coughs> dita'wil kepada Iradatu Al-In'am Dan lain-lainnya Kemudian disebut di sini, dia kata uh, Tambahan Yang sahih berkenaan isim dan musammah Masalah dibincangkan para ulama' Ditimbulkan oleh jahmiah Syubhat Ditimbulkan oleh jahmiah Dia berkata, adakah isim itu untuk musammah ataupun tidak Sekarang ni nama kita Muhammad Adakah Muhammad itu adalah kita sendiri ataupun bukan kita <gul> <gul> Dia isu yang diluak pada akal lah <gul> Jahmiah dia bukan, ada akal dia gila tapi dia, dia gila murakab dia kata eh. Kan? Dia gila tapi dia tak sedar dia gila. Jadi dia pikat benda-benda yang pelik-pelik macam tu. Ada ulama kata nak jawab senang saja kita kata al-ismu lil musammah. <coughs> nama milik orang yang namakan kepada dia. Ha, nama itu milik orang yang namakan kepada dia. Jadi nama Allah milik Allah. Kita kata Allah wallahil asmaul husna wa asmaul husna. Ayah kata al-ismu lil musammah. Nama adalah untuk orang yang namakan dengannya. Nama-nama Allah terdapat pada nama-nama muzdawajah Yang bergandingan, tidak boleh dipisahkan Seperti al-zahirul batin Al-mani'ul al mu'ti Tak boleh kita sebut nama Allah al-mani' saja Al-mani'ul al mu'ti Al-qabidul basit Tak boleh sebut nama Allah al-qabid saja Atau al-basit saja Al-qabidul basit <coughs> Dan Rabbul al alamin Nama mudafah Pada ada juga nama-nama dia panggil nama, -nama, nama al-mudafah Rabbul al alamin Kan? Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas Itu nama-nama yang diidafahkan Dan nama-nama yang mufradah Seperti nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim Nama Allah terbahagi kepada Thubutiyah tu nama-nama yang mengandungi sifat-sifat Thubutiyah Seperti Ar-Rahman, Allah, Ar-Rahim Yang mencabitkan bagi Allah sifat Dan ada nama-nama Salbiyah Nama-nama yang mengandungi makna menafikan kekurangan daripada Allah. Seperti nama Allah, Al-Quddus. Al-Quddus maksudnya yang suci daripada segala aib. Ha? as subuh ha? Jadi, nama-nama yang menyusikan Allah daripada keaiban. salam Tidak boleh, kita sebut tadi, tidak boleh misahkan nama Allah di ta'abid kepada makhluk. Seperti tak boleh panggil nama orang Abdul Rahim, tak boleh kita panggil dia Rahim saja. Kemudian kita beralih kepada Kaedah dalam beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Kaedah pertama Ada tujuh sifat juga Ada tujuh kaedah juga yang saya sebutkan Ada tujuh kaedah dalam beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama sifat-sifat Allah Semuanya sifat yang sempurna Tiada kekurangan dalam apa bentuk sekalipun dalilnya Allah ta'ala berserban wallillahi al-mafalu al-a'la wa dan bagi Allah lah al-mafalu maksud al-mafalu al-a'la ai al sifat yang paling tinggi yang paling indah yang paling hebat yang paling elok wa huwa al-aziz al-hakim yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana kedua dalil akli setiap benda yang wujud segala hakikat tidak dapat tidak memiliki sifat Benda yang wujud mesti ada sifat Tak mungkin ada benda wujud tak ada sifat Sebab itu orang yang menafikan sifat Allah Dia menafikan Allah kewujudan Allah Ta'ala Seumpama kata ulama' salaf Contoh yang masyhur dalam kutub salafus salih dia berkata jahmiah ini seumpama orang yang tanam pokok di rumah dia Pokok kurma Orang tanya dia, pokok kurma ada batang? Tak ada Ada akar Tak ada Ada daun? Tak ada Ada buah? Tak ada Berita dia ada apa? Dia kata pokok kurma tu ada zat Sifat apa? Tak wujud. Pukul rumah dia memang tak ada pokok kerumah. Tapi pokok kerumah tu hanya wujud dalam khayalan dia sahaja. Benda yang wujud tapi tak ada sifat itu adalah benda yang wujud, wujud zihni kata Syekhul Islam. Wujud dalam akal. Saja. Memang betul, akal boleh khayal macam-macam benda. Ha. Tapi, hakikat dia, tak ada benda yang wujud, melainkan ada sifat. Dan sifat itu sama ada sifat kekurangan ataupun sifat kesempurnaan dan ya Allah bagi Allah selaku Tuhan sekalian alam tentulah dia memiliki sifat yang paling sempurna. Dan demikian kata ulama mauhibul kamal aula bil ka mu apa wahibul kamal aula bil kamal yang memberikan kesempurnaan lebih utama memiliki kesempurnaan. Sekarang ni kita kata seorang murid ada ilmu dia pandai. Kepandaian seorang murid menunjukkan apa? Kepandaian gurunya. Kat Demikian juga makhluk Kesempurnaan makhluk Kehebatan makhluk Menunjukkan kesempurnaan Khalik yang mencipta Tak mungkin Allah mencipta kita ada pendengaran dan perlihatan tiba, -tiba dia tak ada pendengaran dan perlihatan Tak masuk akal ha. Kemudian dalil fitrah Fitrah manusia hanya cinta kepada Yang memiliki sifat-sifat yang indah dan sempurna Dan manusia difitrahkan Allah untuk cinta kepada Tuhannya oleh sebab itu, Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan terpuji Dan sifat itu sendiri Kalau kita nak faham di sini, dia kata Sifat terbaik ada empat jenis Sifat yang sempurna Semata-mata Seperti mendengar dan kita tahu Sifat mendengar ni sifat yang sentiasa sempurna Benda yang tak mendengar tak sempurna Sama ada dia pekak Ataupun dia dinding batu, tak payah dengar Semua yang tak sempurna Ada sifat dia pernah diramalkan kaman mula yang kedua sifat yang kaman dalam sebahagian hal tetapi dalam keadaan yang lain dia menjadi sifat kekurangan seperti sifat al makruh iaitu yani membalas kejahatan dengan melakukan tipu apa ni orang kata apa, secara terselubungi al mak atau orang kata al makruh makar Allah wallahu khairul makirin dan mereka orang, -orang musyrik itu membuat tipu daya tipu muslihat buat perancangan kejahatan secara terselubungi. Demikian juga Allah membuat perancangan Kejahatan untuk membalas kejahatan mereka Dan Allah lah sebaik-baik Pembuat makar Jadi sifat al-nakru Kalau kita buat makar Kepada orang yang tak layak, kita buat zalim Pada orang memang tak bagus Tapi kalau kita buat al-nakru kepada Orang yang memang layak kita hukum dia Tak ada masalah Itu nabi kata al-harbu khiddu'ah Perperangan itu adalah tipu muslihat Kita boleh tipu muslihat atau perang Sebab ketika itu dia adalah kesempurnaan <tuh> Dan sifat yang macam ini Diisbatkan kepada Allah Dalam hal yang sempurna Dan tidak dinamakan Allah dengannya Tidak dinamakan Allah dengannya Jadi kita tak ada kata nama Allah Al-Makir Tak ada ha. Tak ada kata nama Allah Al-Khadi' Tak boleh Tapi dia ada sifat al makru Wal-Khidah yang ketiga, sifat yang menjadi Kesempurnaan pada hak sebahagian Nusuf, namun menjadi kekurangan Pada hak sebahagian Nusuf yang lain Sifat itu kalau kita letak Pada zat ini, dia sempurna Kalau zat yang ini, tak sempurna Masalahnya sifat Laki-laki yang ada janggut Sempurna, laki-laki yang ada janggut kan? Tapi kalau perempuan janggut Tak sempurna kan? Dia jadi pelik kan? Orang perempuan Boleh melahirkan anak, orang laki-laki tak boleh tapi tak bolehlah orang perempuan kata kat lelaki Yang tak sempurna sebab tak ada yang anak ha, Sebab memang itu sifat lelaki-lelaki Tidak melahirkan anak Nampak? Orang perempuan Sifat dia melahirkan anak <tuh> Yang tak melahirkan anak tak sempurna, kurang Yang tak ada yang aduh. Jadi ini menjawab syubhat syubhat orang Kristian eh. Dia kata Allah maha berkuasa Kenapa masalah Allah maha ambil anak? <tuh> Kita kata sifat ada anak bukan sifat Tuhan Berlawanan dengan ketuhanan Secara mutlak Tuhan tak ada anak Sebab sifat beranak itu Sifat naqs pada hak Allah Walaupun dari segi makhluk Dia sifat sempurna Makhluk yang tak ada anak Tak sempurna sebab dia akan mati Makhluk akan mati Dia perlukan anak untuk meneruskan survival jenis dia Tapi Allah tak akan mati Dia tak berhajat kepada anak <tuh> Keempat sifat yang mengandungi makna kekurangan semata-mata Seperti buta, tuli sifat-sifat ha, kekurangan, lemah zalim, sedih ini sifat yang wajib kita nafikan daripada Allah secara mutlak Allah tidak ada sifat yang kekurangan, semua sifat Allah sempurna kaedah yang kedua dalam bab sifat dia kata, bab sifat lebih luas daripada babul asma' dan bab khabar lebih luas daripada keduanya makna dia apa? bab sifat ada sifat yang Allah bersifat dengannya Seperti al makruh kita sebut tadi Tapi tidak dinamakan Allah dengannya Sebab itu sifat lebih luas daripada nama Allah ada sifat Al-Iradah Tapi Allah tidak dinamakan sebagai Al-Murid Yang berkehenak ha, Tapi Ada di sana dinamakan Babul Khabar Anillah Kita mengkhabarkan tentang Allah Yang ini lebih luas lagi boleh kita khabarkan tentang Allah Dengan apa-apa perkataan yang baik Yang tidak ada kerosakan pada makna dia Seperti Al-Qadim kan? Al-Qadim sebab istilah yang asalnya Dia digunakan oleh ahli kalang Tapi disebabkan dia dah tersebar luas Dalam kalangan uh, ahli teologi Usuluddin Maka ulama kata Yukhbar bihi anillah Wujud Allah tak pernah sebut nama dia wujud Ataupun sifat dia wujud tapi dia adalah khabar Perkenaan Allah Ta'ala Allah wujud Makhluk wujud kan? <tuh> Dan juga dia luas dari segi Satu nama mengandungi banyak Sifat yang kita sebut tadi Dan juga terdapat Sebahagian sifat berkaitan dengan perbuatan Allah Dan perbuatan Allah Tidak ada haknya Tidak akan putus Allah Ta'ala fa'alul lima yurid Fa'alul lima yurid dia sentiasa buat, tak akan putus-putus nah. Jadi perbuatan Allah sentiasa berlaku Bila berlaku perbuatan, maka itulah sifat Allah Ahli syurga akan dapat ni'mat Atakan khairan majidud nikmat yang tidak akan putus-putus Maka sifat Allah akan berterusan Sebab Allah mencipta nikmat kepada ahli syurga Tanpa henti-henti Maka Allah akan ada sifat al-khalq Ila ma'la nihayatalah Infinity, tak akan ada kesudahan Allah kata walaupun apa yang di bumi ini ada sebatang pokok dan laut yang memanjangkan selepasnya 7 lautan, tidak akan habis kalimah Allah. Innallaha azizun hakim. Demikian juga kalimah kalam Allah. Allah kata wal jikalau di bumi ini ada pokok jadikan sebagai pena dan lautan sebagai dakwat ditambah lagi tujuh lautan lagi selepas itu tidak tentulah ianya akan habis. Pokok dan ayat laut itu akan habis. Tetapi kal kalam Allah, kalimah Allah tak akan habis Maka menunjukkan sifat Allah sentiasa berlaku Di antara sifat Allah ialah An-Nuzul, turun ke langit dunia pada satu pertiga malam ni akhir Bersemayam, meninggi, berada di atas arash Al-Majid, datang di hari kiamat al imsak memegang Al-Akhz, mengambil Dan lainnya, semua ini sifat-sifat Allah Namun kita tidak menamakan Allah dengan an nazil al mustawi kan. Al-ja'i, al al-mumsik, al-akhir Tak boleh Tak boleh kita puh nama Orang Abdul Mustawi <coughs> Abdul Mustawi al-Arsh Tak boleh <coughs> Sebab bukan nama Allah Al-Mustawi al-Arsh <coughs> Namun harus kita mengkhabarkan Allah dengan lafaz-lafaz ini Untuk menunjukkan kepadanya Sifatnya, demikian juga dengan lafaz-lafaz Yang mempunyai makna yang sahih Seperti al-qadim, al-sani' kan asalnya yang wujud bukan sifat Allah dan bukan nama dia tapi dikhabarkan kita khabarkan pasal yang kita kata sekarang manusia manusia ini apa dia manusia ini orang yang dia makan dia minum kan tapi kita tak boleh nak bagi nama orang pemakan dan peminum ha kan? walaupun memang dia makan dan minum tapi bukan nama dia ha, itu maksud dia kaedah ketiga sifat-sifat Allah terbahagi pada dua jenis thubutiah dan salbiah Kemudian dia ada sifat yang Allah tetapkan pada diri dia seperti asma al-basar, al-kalam, ar-rahmah dan lain-lain al al-yad, al-yadayn wal-ainain. Dan ada sifat salbiah. Sifat selbih, sifat negatif yang menafikan kekurangan seperti Allah kata lam yalid wa yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sifat dia panggil lam yalid wala yumlad ini sifat salbiah yani menafikan kekurangan daripada Allah taala dan sifat salbiah mengandungi isbat mengandungi isbat kita akan tengok nanti wajib mengisbatkan sifat yang Allah isbatkan bagi dirinya atau diisbatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalilkan firman Allah yang pertama ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi walkitabil ladhi nazzala ala rasulihi walkitabil ladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil Allah kata wahai orang-orang yang beriman berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya barang siapa yang kufur dengan Allah dan malaikatnya dan kitab kitabnya dan rasul rasulnya dan hari akhirat maka telah sesat dengan kesesatan yang jauh yakni <coughs> kufur orang yang ingkar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah taala lazimnya dia ingkar kepada al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam aqli, Allah Ta'ala lebih mengetahui berkenaan dirinya daripada selainnya. Dia juga yang paling benar dalam ucapan dan kata-katanya. Maka wajiblah segera membenarkan apa yang dia khabarkan berkenaan dirinya. Demikian juga Rasulnya lebih mengetahui berkenaan Tuhannya. Kata-kata baginda adalah sebenar-benar perkataan. Selepas perkataan Allah, maka wajib diterima tanpa syak dan ragu-ragu lagi. Sebab apa? Allah benar. Kalamnya benar. Rasul benar. Kalamnya benar. Jadi? Kalau dia semua benar kita kena percayalah. Dan juga kalam mereka fasih, kalam Allah jelas. Kalam Rasul jelas. Sebab itu ahli sunnah kata wajib juga kita menerimanya secara zahirnya tanpa ditakwil. Yaani ditahrif. Tanpa ditahrif, diubah-ubah maknanya mengikut kesesuaian hawa nafsu dan akal. Adapun yang kita kena ialah mengikut zahir ayat dan zahir hadis yang difahami oleh As-salaf as-salih Ridwanullahi ta'ala Alaihim ajma'in Mengikut ta'wil yang benar Ar-Rahmanu al ala al-arasi istawa Dia berkata salaf ta'wil Kita kata betul salaf ta'wil Tapi ta'wil salaf Istawa ma'adada Ala wa-ratafa'a wa-sa'ida wa-staqar Allah meningi di atas haram Itu ta'wil salaf Adapun ta'wil khalaf Allah Istawla Menguasai Tak betul Kan? Berlawanan, itu mengubah makna daripada Makna yang sahih, daripada makna yang batil Tak benar Sebab apa Allah, kalam dia jelas dia Allah, bicaranya jelas Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk hidayah Takkanlah tiba-tiba Al-Quran jadi macam Teka teki Kan, puzzle Okey, orang turunkan ke ayat Ar-Rahman, istawa Okey, hampur sempat teka, apa makna istawa Kan, itu Syekhul Islam sebut Al-Fatwa Hamawiyah, Muqaddimah Fatwa Hamawiyah dia kata inilah contoh Syekhul Islam bawa perempuan ma'am macam ni Dan sebahagian ahli kalam memang Dia pun sebut benda ni Sebahagian ulama' syairah memang ada sebut Dia kata tujuan ayat ni diturunkan untuk Ulama'-ulama' <coughs> Mencari isytihad Apa makna sebaliknya? Disebalik isytihad tu ada pahala dia pun kata Haa ha. Jadi Allah tu Al Quran bukan untuk hidayah Tapi untuk menyesatkan manusia Siapa yang beriman sama Zahana Kufur Kata ulama' ahli kalam Memang dia bersebut begitu Jadi apa faidah Allah turun Al-Quran Allah Ta'ala turun Al-Quran Supaya kita hidayah petunjuk. Haa eh, Kalau kita buat lampu trafik light Kita buat warna hijau Merah kuning kan Orang semua tahu Hijau tu makna jalan Merah berhenti Kuning bersedia Tapi kita ubah Tak saya nak tukar hari ni Saya nak maksud ke hijau ni berhenti ha, Adakah maksud kita nak bagi dia hidayah Kan nak bagi dia eksiden Haa Semua orang tahu kata Nak bagi dia eksiden Haa jadi Allah bercakap benda yang orang Arab faham. Istawa mana yang ala wa ratafaq. Meningi di atas arah. Berada di atas arah. Selesai masalah. Itu yang orang Arab faham. Orang Arab tak pernah faham pun. Istawa mana istaula. Arab mintaqadimi. Sebab itu di antara ciri-ciri ta'wil yang salah. Dia berlawanan dengan kefahaman Arab yang terdahulu. Sebab bahasa Arab berubah-ubah. Masalahnya kalimah thawb. Thawbun. Pakaian. Kalau bahasa Arab Arab Saudilah ni tahu pun maknanya pakaian hak lah. Baju ni panggil thaub. Kan? Kalau kain ni tak panggil thaub. Ha, tapi dari segi istilah thaub. Kalau kita baca hadis dalam dalam hadis datang kalimah thaub apa-apa pakaian kain ke, gebak ke, selimut ke apa yang orang pakai semua dinamakan sebagai thaub. Ha, ini di antara contoh. Demikian juga istawa dalam bahasa Arab Mutaqadimin Tak pernah difahami Dengan mana istaulah Yang difahami Istaulah Ala Ala Wartafa' Sebab tu kata Imam Mujahid Rahmatullahi alaihi ista'wa Ala Kata Abu'l-Aliyah Ar-Rayahi ista'wa Irtafa' ah. Itu yang ulama' salah faham Baik <coughs> Wajib mengisbatkan bagi Allah Sifat kamal yang menjadi lawan Sifat selbiyah Kerana Ya'ni Sifat Allah tadi lam yalid wa lam yulad tidak beranak dan tidak diperanakkan Di sebalik Allah menafikan kekurangan tujuannya Allah menafikan kekurangan ini untuk mengisbatkan kesempurnaan yakni Allah nak bagi tahu kata hidupnya sempurna tidak berhajat kepada anak dan hidupnya sentiasa tidak diciptakan Allah tidak berhajat kepada ibu dan ayah untuk melahirkan dia nak habaq kesempurnaan hidup Allah taala kesempurnaan kekuasaan Allah taala. Demikian juga Allah nak nak bagi tahu bahawa dia mendengar sifat thubutiah untuk menafikan sifat peka <coughs> Untuk menafikan sifat peka demikian juga Allah taala berkata, "Wama rabbuka bilzallamin lil'abid." Tuhan kamu tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah menafikan kezaliman sebab dia nak isbatkan sifat adil, kesempurnaan yang adil. Tapi ada dak Allah sebut dalam Al-Quran dia adil. Tak ada walaupun satu ayat. Ha. Tak ada walaupun satu ayat Allah kata dia adil. Sebab apa? Sebab orang Arab jahiliah yatamaddah bizulm. Depa bangga buat zalim. Maka Allah madaha nafsuhu بالتنزه عن الظلم. Maka Allah puji diri dia dengan tidak buat zalim. Dalam keadaan Allah mampu buat zalim ini beza di antara aqidah ahli sunnah dengan aqidah asyairah dan ahli kalam dan zalim bagi Allah harus Allah boleh buat zalim tapi Allah tak buat zalim sebab dia maha pengampun, maha pengasihani maha adil sebab Allah maha adil dia tak menzalimi bahkan lebih daripada adil dia maha pengasihani sebab so, tu riwayat di, di, ada cerita kan ada seorang ulama duduk dengan Malik Abdul Aziz Alhamdulillah yang alih aja saudian dulu. Kata ada wahai Sheikh doakan supaya Allah bermuamalah dengan kita nanti di padang mahsyar dengan keadilannya. Kata Sheikh wahai raja kalau Allah muamalah kita dengan keadilannya lah lak kita semua akan binasa. Tak ada amal ibadat kita yang mampu untuk kita bawa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala muamalah kita dengan kelebihan dan rahmatnya. Sekarang sebab dengan rahmat Allah kita masuk syurga <coughs> Jadi sebab apa kita kena isbat Sifat kesempurnaan Di sebalik sifat selbiyah Sebab penafian semata-mata Tidak boleh jadi kerana lemah Untuk melakukannya seperti kita kata Tengok budak kecil ni Dia tak buat zalim Budak kecil kita kata dia tak buat zalim Memang dia budak kecil ni tak zalim kan ha? Kita kata tengok dinding ni Dia tak jahil Ha, dinding tak jahil Memang, dia memang tak menerima ilmu pun Jadi penasian semata-mata Tidak bermakna apa-apa Tidak membuat kesempurnaan Sebab so, itu dalam perdebatan dia hantar Ulama Ahli Sunnah dengan Mu'at Tazilah Ulama Mu Tazilah Tiang ni uh, dia, dia bertanya Mu'at Tazilah Apa makna alim? Apa makna Allah Maha Mengetahui? tahwi? Dia kata ilm, makna tak jahil Kata Ulama Ahli Sunnah, tiang ni jahil tak? Siang istana raja ni jahil tak? Lah. Tak jahil, tapi dia anu, tak ada menasihikkan jahil tanpa isbat ilmu tidak meri apa-apa faedah. Ha. Kedua, penafian semata-mata boleh jadi kerana sesuatu tidak memang sesuatu itu memang tidak menerima sifat tersebut. Seperti kita kata Dinding tak zalim. Memang dia tak zalim ni boleh buat apa? Dia bukan ada qudrah dan <tuh> Ketiga, penafian semata-mata boleh jadi kerana lemah untuk melakukannya Kita kata orang miskin tak bakil Memang tak bakil, nak duduk sedemur pun tak boleh hmm. Tidak datang, kita sebut tadi <coughs> Yang yang keempat Sifat subutiyah adalah sifat kepujian dan kesempurnaan Maka semakin banyak sifat ini, semakin pelbagai dalahnya Pertambah jelas juga kesempurnaan mausufnya. Yang ni mausuf Allah Ta'ala sebab itu dalam qaida al-sunnah wal-jamaah kita kata Al-isbat Al-tafsili Wal-nafiyul-mujmali ijmali Isbat, kita isbatkan Sifat Allah yang indah-indah ni secara Tafsil, kita sebut Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus salam Al-Mu'min Kita sebut Sifat-sifat Allah secara Tafsil, perinci, sebab ini Menzahirkan keindahan dia tapi kita nafi secara umum Masalahnya kita kata Allah tidak ada a'id Kita tak kata Allah tidak ada jisim Tidak berjisim Tidak ada jauhar Tidak ada a'arat Tidak ada ha, Tidak bertempat Tidak beruang Tidak apa semua ha, Itu kaedah ahli kalam Ahli kalam mereka Nafi Taufsil Isbat Mujman ha, Isbat Allah pada dia Mukhalafatul al Lepas tu, tafsir dia adalah Allah tak begini, tak begitu, tak begitu, dah tak wujud Haa, ha. senang tu tak Haa, jadi <coughs> Allah dalam Quran, dia Nafi mujman Laisa kamiflihi syait Laisa kamiflihi syait Wahuassami'ul basir Dan dia yang maha mendengar, lagi maha mengelihat Kalau kita pergi dekat raja, kita kata Wahai raja, kamu ni Tak pendek Tak hitam ha. Tak bodoh kamu juga tidak balim, tidak sekian-sekian Tidak-tidak-tidak Adakah kita nak muji dia ke nak perli dia? kan? Lebih kepada memberi, ya, -tidak? kan? Tapi kalau kita kata Wahai raja, kamu ni tak sama macam rakyat kamu Kamu seorang yang hebat Seorang yang handsome Seorang yang begitu dan begini Baru nama puji kan? Maka dengan Allah Ta'ala mesti lebih utama Untuk kita beradab Beradab dengan Allah Ta'ala bila dia masuk mas masuk masalah nafi tafsil ni itu yang bawa kepada takwil yang bukan-bukan tu dia fikir Allah tak begitu tak begitu Allah tak begitu tak beginilah kali tak tahu ke mana kan hmm. adapun nafi secara tafsili dalam quran dan hadis hanya datang dari tiga kaedah yang pertama menafikan persamaan Allah dengan makhluk kedua <coughs> dalam ayat laisa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir ulama istinbat tiga perkara yang pertama, menafikan persamaan Allah dengan makhluk Laisa kamis lihi syait Kedua, menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah yang layak dengan zatnya Dan yang ketiga, memutuskan rasa tamak untuk mengetahui hakikat sifat Allah Yang ketiga ni Kalau ada dalam jiwa kita, tamak nak tahu kafiat sifat Allah Ini yang bawa pada ta'uril Sebab so, dia tak tahu macam mana ha? Bila orang kata Allah pun ada datang, tak tahu macam mana Bertempat ke? Tak bertempat ke? Haraj tu? Kan? Ha? Dia pun duk main lah Syaitan pun masuk lah otak dah ha. Dah kali jadi Jadi macam Jahan dan Sufuan, Kufur dengan Allah Ta'ala <coughs> Kemudian dia kata Sifat salbiah Penafian disebut secara detail Untuk dua keadaan sahaja Dalam Quran dan hadis Yang pertama Menafikan pada hak Allah Apa yang dida'wa oleh para pendusta. Seperti Allah kata Lam yalid Walam yulad Tidak beranak Dan tidak diperanakkan Sebab Allah nak nafikan tuduhan kaum nasrani dan Yahudi Dan juga musyrikin yang kedua menolak sangkaan. Sebutlah kata, "Wa ma min lu'ub, kami tidak letih." Sebab nak menafikan dakwaan orang Yahudi yang kata Allah lepas dia cipta langit dan bumi dalam enam masa, enam hari, Allah berehat pada hari Sabtu. Ha. Ha, itu tak betul. Ha, itu tak betul. Ya Allah nak nafikan dakwaannya kata "Wa ma min lu'ub, kami tidak tidak letih." <coughs> Kaedah yang kelima, sifat thubutiah terbaik kepada dua iaitu zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala seperti mendengar, melihat, mempunyai dua wajah. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan lagi keindahan al apa ni al ulum, ketinggian al ulu adalah sifat zat. Sifat zat Allah taala dan sifat fi'liyah Sifat fi'liyah perbuatan Allah Apa yang Allah buat Seperti an-nuzul turun ke langit dunia Istiwa ala'arsh al Beza di antara ulu dengan istiwa Ialah al-ulu sifat that Sentiasa ada pada Allah Takkan rekam Allah sentiasa berada di atas Adapun sifat fi'liyah Istiwa Wujudnya istiwa bila wujudnya arash Wujudnya arash Haa Allah buat perbuatan. <tuh> Sebab itu nuzul Allah, turunnya Allah ke langit dunia tidak melazimkan suhul, tidak melazimkan Allah yang ada di bawah. syarah dia kata kalau kamu kata Allah turunnya jadi Allah tak bawah pula. dia duduk atas tu tak bawah pula. Kita kata tak sama. Allah lanisa kamithlihi syai. Apa, -apa dah? Faham tak? Ha, Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk kalau dia turun memang dia duduk bawah, tapi Allah tak. Sebab alulu sifat zat Walaupun dia turun Tapi turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk Tidak melazimkan <coughs> Berada di bawah ha. <coughs> Kemudian <coughs> Dan ada juga sifat yang namakan Zatiyah, fi'liyah Zat dan fi'al dalam masa yang sama Iaitu sifat al-kalam Dan al-iradah, kehendak, al-khalq Mencipta Ini sifat zatiah fi'liyah Al-kalam, sifat zat yang ada pada Allah Dan juga fi'liyah, Allah berkata-kata pada waktu yang dia kehendaki Dengan cara anda kehendaki Dengan siapa-siapa yang dia kehendaki Allah bercakap dengan Musa bila? Bila Musa sampai kat, dia, kat Miqat ha. Jadi sebelum Musa sampai dekat Bukit Tursing Allah tak cakap dengan Musa lagi Berbeza dengan Asyairah Asyairah dia kata sifat zat dia qadim Qidam Allah duk sebut Ya Musa tu daripada sebelum dia cipta langit dengan bumi ni Sampai Allah dah sebut je ha. ha. Tak betul itu berlawanan dengan apa Allah Taala sebut dalam Quran. Pada baca Abu Salim miqatina wa kallamahu Allah berkata-kata bila dia sampai ke miqat, ke tempat yang ditetapkan oleh Allah Taala. Dan Allah bercakap dengan Quran bila dia hendak turunkan Al-Quran. Tu dalam hadis sabit daripada hadis <coughs> dalam hadis-hadis yang sahih kata Allah bila dia nak mewahyukan sesuatu maka bergegarlah langit dan pingsanlah malaikat. Apabila berhentinya suara Allah Taala barulah mereka sedar semula tak Allah mewahyukan kepada Jibril apa yang hendak diwahyukan. Itu menunjukkan Allah berkata-kata dengan masyiah, dengan kehendak. Allah mencipta dengan kehendak. Allah turun nuzul dengan kehendak. Sifat fi'liyah ialah sifat yang Allah gantungkan dengan kehendak dia. Dia buat bila dia hendak. Adapun sifat zatiah yang tidak berkaitan dengan kehendak. Allah sentiasa mendengar dan melihat tidak pada Allah Ta'ala <tuh> Dan, <tuh> Dan <tuh> ahli sunnah wal jamaah Beriman bahawa sifat fi'liya Allah Qadim pada jenisnya yani, Allah sentiasa bersifat dengan Sifat tersebut, dia ada kemampuan Untuk melakukan perbuatannya Tetapi dia Buat buatan itu, bila dia kehendaki. Sekarang ni kita, manusia Kita boleh bercakap Tapi bila kita boleh bercakap, bila kita dah besar Keluar-keluar pada perkut muak, kita tak boleh cakap lagi dah besar sikit bahawa Allah cipta kalimah untuk kita bercakap kan tapi Allah tidak dia memiliki berkata-kata itu semenjak azali semenjak semenjak dia wujud dan wujud Allah tidak ada awal baginya qual awal walaysa qablahu syai dia yang awal tidak ada satu pun sebelumnya tetapi noun jenisnya hadis yakni berulang-ulang sebab dalam hadis nabi kata Inna innallaha yuhdithu min amrihi ma yasha Allah memperbaharui urusannya apa yang dia kehendaki wa innallaha jalla wa azza qad ahdatha min amrihi alla tatakallamu fi Allah telah mewahyukan kepada aku kata nabi supaya kamu jangan bercakap dalam solat sebab solat sebelum tu di awal syariah dia boleh bercakaplah betul orang lah, larang <coughs> jadi Allah Lalu benda yang hendak ke pada waktu hendak ke dengan cara yang dia hendak <coughs> Ini beza ahli sunnah dengan al-Asy'ariyah dan, dan Kulabiyah, al-Kulabiyah dia isbatkan fi'il bagi Allah tapi fi'il qadim yang tidak berulang-ulang. Macam mana Allahu a'lam. Ha? Kita pun tak ada nak nak fahamlah kan? macam mana orang buat satu benda tapi tak berulang-ulang. Allah bercakap dengan Musa sejak azan dan sekarang pun masih lagi bercakap dengan Musa dan terus bercakap dengan Musa sampai bila-bila tak masukkan. Tak masukkan kat. <tuh> Kaedah keenam dilazimi dalam menetapkan sifat supaya menjauhi dua perkara yang terlarang iaitu at-tamthil dan at-takiif. Ahli sunnah dalam menetapkan sifat Allah ada dua larangan besar. Yang pertama, at-tamthil. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya sama sekali. Tapi apa makna tamthil di sisi ahli sunnah? Ialah bila dia menyamakan Kaifiyat, sifat Allah dengan kaifiyat Sifat makhluk Sekarang ni Kita ada adik-beradik <coughs> Kan Saya dengan adik saya Ada muka, ada hidung, ada mulut Ada tangan, ada kaki Tapi tak sama dengan adik saya Orang tengok, ni ni, ni dia ni Ni adik dia kan? Tapi kalau adik-beradik kemak dia nak sama Sebab dia berkongsi pada khususnya Kaifiyat, sifat dia apa Tapi berbeza pada Kaifiyat, berbeza kepada Dua benda tersebut, walaupun ada Persamaan dari satu segi Sebab itu kata Syekhul Islam Kata nak faham Setiap benda yang wujud dalam alam ini Dia mesti ada dua benda Di antara dia, mesti ada Connection, yang pertama kadar Mushtaraq Kadar di mana dia berkongsi Sekarang ni Saya dengan ayat alam gelah ni berkongsi satu benda Iaitu wujud Kita semua berkongsi dengan ayat ni Iaitu wujud Tetapi kita berbeza dari Seri keifiat, ayat ni wujud dari lain Kita wujud lain Khususnya berbeza Wujud ayat tak sama dengan Wujudnya manusia Di antara makhluk Wajah Semua kita ada wajah muka wajah kita berkongsi pada khususnya ada hidung, ada mulut, ada mata ada kening, ada dai, ada dagu ada pipi tetapi wajah manusia tak sama antara setiap kita bahkan yang kemak pun ada beza-beza maka bagaimana wajah manusia dengan wajah unta, wajah lembu, wajah kera kan wajah burung dan lain-lain beza, tak sama Maka kalau diantara makhluk dengan makhluk Ada perbezaan yang begitu dahsyat Bagaimana perbezaan makhluk dengan khal Tentu lagi jauh beza Sebab itu Tidak masuk akal orang yang kata Sifat Allah ni kalau kita beriman dengan vahir dia ada tashbih Tak masuk akal Yang masuk akal ialah bahawa orang yang kata macam ini Dia dalam hati dia tu ada penyakit tashbih Sebelum tu dia kata macam tu. Ada pun orang yang sihat waras akal dia, sihat hati dia, terang iman dia, dia tahu Allah tak sama dengan makhluk. Walaupun ada ishtiraq pada perkara tertentu. Makhluk mendengar, Allah mendengar, tapi tak sama pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah. Allah melihat, makhluk melihat, Allah cakap makhluk cakap tapi laisa sam'uka sam'i wa laysal basaruka al-basar, wa laysa al-kalamu ka al al kal-kalam. Al tak sama. Dari segi dan khususiah Yang ada <coughs> Jadi Kita tidak boleh temsil Dan tidak boleh taqif Taqif maknanya memberikan kaifiyat Sifat Allah begitu dan begini Beza taqif dengan temsil Taqif ni dia kata Kaifiyat sifat Allah begitu dan begini Dan dia datangkan contoh yang tidak Wujud tapi dia khayat dalam akal dia <coughs> Seperti Rafidah Rafidah yang dululah bukan Rafidah lah tak boleh keluarlah tapi rasulullah dahulu dia pun musyabbihah mujassimah mubathilah kan mukayyifah orang dia kata tuhan dia apa tuhan dia apa bukan tuhan kita tuhan dia punya ni ada tinggi sekian tinggi dalam sekian dalam bukan ukuran dia panjang lebar begitu gini ah ha, tuhan dia kan tapi tuhan kita bukan gitu tuhan kita hanya maha besar maha indah maha sempurna tidak menyamai apa-apa makhluk Dan tidak menyamai apa-apa gambaran yang tergambar Dalam akal dan khayalan makhluk Adapun pun tamsil, dia sama akan dengan makhluk ha, Tuhan macam ni Tuhan macam tu Tangan Tuhan macam tangan dia ha, Itu na'udzubillah, kufur ha, Sebab itu ulama' kata Ini memathilah, musyabihah dan mukayifah Hukumnya adalah haram dan bawa pada kufur Dalilnya firman Allah Ta'ala Layisakamiflihi syai' wa huwa sami'ul basir Allah kata Walam yakullahu kufuan ahad dan Allah kata lagi ya ma baina aidihim ma khalfahum la yuhitun bihi ilman la yuhitun bihi ilma. ilma. tak mungkin apa ni meliputi nya dengan ilmu. Dan Allah kata fala tadribu lillahi Jangan kamu mereka-reka bagi Allah contoh-contoh. Misal-misal yang kamu tak tahu hakikatnya. <tuh> Demikian juga ada perbezaan di antara zat makhluk dengan zat khaliq perbezaan zat kepada perbezaan sifat semua ada kaki gajah ada kaki tapi zat semua gajah tak sama maka beza di antara kaki gajah hakiki semua sedangkan kedua-duanya makhluk maka tentulah beza lagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebab itu Syekhul Islam dia letak dua kaedah yang penting <coughs> dia kata al kalamu fi sifat kal kalam fi al zat Bercakap berkaitan dengan sifat Allah Macam kita bercakap tentang zat Allah Macam mana kita kata Allah ada zat yang tidak sama dengan zat makhluk Maka demikianlah kita kata Allah ada sifat Tapi tak sama dengan sifat makhluk Dan al ال Berbicara tentang sebahagian sifat seperti sifat yang lain Kalau asyairah isbat Allah mendengar Tapi tak sama dengan mendengar makhluk apa masalahnya dia nak isbabkan bagi Allah Dua tangan yang tak sama dengan dua tangan makhluk Sebab Allah sebut Lima khalaqtu biyadai Kalau dia beriman dengan ayat Wahuwa sami'ul basir Pada siapa dia tak beriman dengan Ayat Lima khalaqtu biyadai Apa beza dua ayat ini Dua-duanya Allah yang turunkan Allah yang cakap Kedua-duanya datang daripada wahyu yang benar <tuh> So itu kata Imam Malik bin Anas Rahmatullahi alaih Bila orang tanya kepada beliau Bagaimanakah Allah beristiwa? Katanya al-istiwa' ghayru majhul. Al-istiwa' maknanya tak majhul. Kita tahu maknanya al-ulu wal-iftiqa. Wal, wal kayf ghayru ma'qul. Tapi macam mana? Tak diketahui oleh akal. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan sifat ini wajib. Was su'alu anhu. Bertanya-tanya tentang kaifiat sifat ini bagaimana bagaimana? Bidah. Ha? itu kata Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi <coughs> kaedah yang terakhir itu tujuh dalam masalah sifat ialah sifat-sifat Allah adalah tawqifiyah tidak ada ruang bagi akal dalam menetap atau menafikannya semata-mata melainkan dengan ada panduan al-Quran dan Al hadis dia tawqifiyah dalam dua sudut yang pertama isbat yakni dalam kita nak mengatakan Allah ada sifat sekian kita mesti ada dalil kata ini sifat Allah dalil yang masih sahih kata ada ni tak boleh dan tauqifi dalam masalah nafi dan kita tak boleh menafikan Allah tak ada sifat sekian kecuali ada dalil kita mengaji dalam bab ibadat dia kata al, al aslu fil ibadah al buqlan hatta yaqumud dalil asal dalam ibadat batal sampai ada dalil kata ada jadi dalam ibadat Tauqifi dalam masalah apa? dalam masalah ibadat dalam masalah benda-benda duniawi Al-aslu fil dalam asalnya dalam asalnya dalam asalnya dalam asalnya dalam asalnya dalam asalnya dalam asalnya dalam asalnya dalam kata tak boleh dalam ataupun lain-lainnya dalam asalnya dalam masalah dari segi dalam Tapi nama Allah Ta'ala dia tawqifi dalam masalah isbab Dan nafi sekaligus Jadi Tetapi dalam masalah Sifat yang kaman, ada pun sifat yang Memang naqais Yang memang tak layak bagi Allah Seperti sedih, menangis Lemah Ini Allah dah nafi dalam Quran secara Mujman Dan kita boleh faham dan kita nafikan dia <tuh> Tapi kalau orang tanya Allah sabitkan dalam hadis Bahawa dia ada jari bagi tangan Asabi uliat Jari bagi tangan Tapi orang, -orang tanya kita Allah ada jari, jari kaki Dia tak boleh kata Allah tak ada Jari kaki Dan tak boleh kata Allah ada jari kaki Sebab isbab Melukan dalil, nafi melukan dalil Orang tanya Allah ada mulut Allah ada telinga Nafi tak boleh Sebab pun tak boleh ha. Allah bertempat Nafi tak boleh sebab tak boleh. Sampai dia tahu maksud yang dikenalkan dengan tempat ha. Maka apa-apa sifat yang ihtimal padanya kesempurnaan Namun tiada nas yang yakin Menetakkan atau menafikan Maka wajib tawakuf mendiamkan diri daripada Kita menafikan ataupun mengisbatkan sifat tersebut <tuh> Yang ketiga Fasal yang ketiga yang terakhir Ialah kaedah dalam dalil-dalil Asma' dan sifat. Macam mana kita nak berinteraksi Dengan dalil ayat-ayat Al-asma' dan sifat Dan hadis-hadis berkaitan dengannya ada empat kaedah Dan empat kaedah ni Penting untuk menolak syubhat ha? Yang pertama Kaedah yang pertama dalil-dalil yang digunakan Untuk menetapkan bagi Allah Nama-nama dan sifat-sifatnya adalah Kitabullah dan sunnah Rasulullah Wasallam Yang sahih sahaja tidak boleh kita gunakan akal kata imam ahmad la yusafu allah illa bima wasafa bihi nafsuh aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul quran wal hadis tidak disifatkan bagi allah ataupun melainkan apa yang allah sifatkan bagi dirinya ataupun rasulnya sallallahu alaihi wasallam sifatkan bagi dirinya tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan Hadith kata imam إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمة الله عليه ابن خزيمة رحمة الله عليه قالت لأن لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالأراء والمقاييس kita menetapkan sifat sembahan kita, Tuhan kita Hanyalah dengan Apa yang dia sifatkan bagi dirinya Sama ada dalam kitab ataupun atas lisan Nabi SAW Yang dinaqalkan oleh perawi yang adil Daripada perawi yang adil bersambung sampai kepada Rasulullah Kita tidak berhujah dengan hadith-hadith mursal Yang terputus sanatnya yang baif Dan tidak pula dengan hadith-hadith yang lemah Dan tidaklah kita berhujah dalam sifat itu dengan Akal dan ukuran-ukuran kias. -ukuran Adapun lafaz-lafaz mujmal yang sama-sama yang berkemungkinan bahawa maksud yang sahih atau batil yang digunakan oleh ahli kalam seperti tempat dan arah. Kalaykan tanya Allah bertempat ke tidak bertempat Allah berarah ke tidak berarah maka ahli sunnah wal jamaah mengambil sikap tawaf, iaitu tidak isbah dan tidak nafi, tetapi diperincikan maknanya. Tanya dekat dia Apa yang kamu nak maksudkan Dengan Tempat Apa yang kamu nak maksudkan Dengan tempat Adakah kamu nak kata Allah ini Dilingkungi ling oleh tempat Macam makhluk Sekarang kita duduk dalam bilik ni Bilik ni melingkungi kita Sebab dia lagi besar lah kita Kita kata tak Allahu akbar min kulli syait Allahu akbar min kulli syaih Kalau kamu nak maksudkan dengan makna Allah bertempat dengan makna yang batil ini Kita kata makna ini batil Dan Allah tidak bertempat, kita nafikan. Tapi kalau maksud kamu Allah tidak bertempat ini Allah tidak berada di atas arash Yang ini dia pernah maksudkan sebenarnya dari si ahli kalam Maka ketika itu kita kata maknanya benar Tapi kita sebut macam Allah sebut Ar-Rahmanu ala ar-sistawah Bukan gejang. Ha. Yang wajib beriman Allah berada di atas arasy. Terserulah masalah. Apa nak geceh-geceh? Kan? Ha. Benar mudah saja. Tak susah. Janji ada ilmu kita boleh faham. <coughs> Demikian juga arah dan apa-apa perkara yang lain berkaitan dengan laf jisim. Sama juga Allah berjisim ke tak berjisim? Kalau Allah tak Allah berjisim, jangan ada apa makna jisim? Halil kalam tak mungkin boleh bagi takrif jisim dengan tepat. Sampai hari kiamat so, Mereka pun tak tahu Bagaimana jisim ha? Jisim dalam bahasa Arab Badan Al-Badanul-Kasif Kalau dari segi lurah Kita kata Kita nafikan jisim Betul Tapi dari segi Makna jisim Yang kamu nak maksudkan Wahai Ahlil Kalam Ada makna yang sahih Seperti jisim Dalam salah satu kaul di sisi kamu Di antara empat belah Qaul yang kamu ada Dalam mentarifkan jisim Ialah Ma yusharul ilih Benda yang diisyaratkan Kepadanya nabi isyarat Allah di atas kalau makna jisim itu al musyar ya Allah dengan makna kamu itu boleh dikatakan jisim tapi lafaz jisim tidak ada dalam Quran hadis tak boleh kamu sebut jisim tak boleh kamu nasikan jisim dengan makna yang, yang kamu nak cuba bawa sebab apa ahli kala ahli bidah ah. di zaman salah dia pun tak berani nak kata Allah tak ada atas langit kan kalau dia pun cakap begitu awal-awal Tengok nasib yang ditimpa oleh uh, Ma'abat Al-Juhani Apa nasib dia? Kali kena sembelih. ataupun khailan di masyri Kena sembelih oleh kerajaan Islam pada masa tersebut Akan dihukum bunuh sebab kufur Semua orang zaman itu tak ada siapa khilaf kata Allah Berada di atas haraj Sebab itu Mu'atazilah Yang muncul pada awal Wasil bin Atta Beriman Allah di atas haraj Abdul Rahman bin Muljam Yang bunuh Syedina Ali beriman Allah Taala. Tiada siapa anj Allah Taala. Bidaah ah khuruj khuruj ala ulil amur dan takfir muslimin. Itu bidaah kedua. Adapun nama dan sifat, tiada masalah. Dia beriman Al-Quran kalam Allah apa semua. Mu'tazilah awal bidaah dia ialah masalah murid, orang buat dosa besar. Dia kata di akhirat mukhallad sinnar tapi dia bukan mukmin bukan kafir. Tapi fasik. Itu bido'ah dia Lepas tu barulah datang Isu khalqul Quran, isu nafiqadah dan lain-lain Bido'ah tu datang kemudian-kemudian Betul -kemudian. Imam Ahmad kata Mu'atazilah terkesan Dengan Jahmiyah. Jahmiyah datang lepas Mu'atazilah Kan? Jadi dia terkesan dengan Jahmiyah. Jahmiah Jahm dan Sufuan, sebab tu orang Makhluk pertama yang nafiq Allah di langit adalah Firaun Sebelum so, tu tak diketahui adanya makhluk Dalam alam ni, baik batu, baik pokok, baik menata Yang menafiq Allah di langit tak dikenali. <coughs> Kemudian <coughs> kaedah yang kedua, perkara yang wajib dalam berinteraksi dengan nasah al-Quran as-Sunnah al adalah menerimanya sesuai dengan makna zahir tanpa diubah. terutama nasah nasa sifat. Untuk ruang bagi akal. Dalilnya Allah Taala kata nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyin mubin. Tengok Al-Quran, Allah sifatkan dia sebagai Ditakuna minal munfirin Soya kamu, ayah Muhammad, menjadi pemberi ingatan Jadi dia mesti bawa sesuatu yang jelas Tak boleh ada Teka teki kan? Macam kita kata tadi, teka teki, dia mesti jelas Bilisanin Arabiyin Mumin Dengan kalimah Arab yang jelas Tak ada kita nak Berteka teki, apa makna istawa Kan Tak teka tekan puzzle, nak teka teka, tak ada Inna anzalnahu Quranan Arabiyyan La'allakum ta'akilun kami turunkan dia, Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Supaya kamu memahaminya. Jadi Al-Quran difahami. Allah, Allah kata, Alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa quranin mubin. Quranin mubin, jelas. Allah kata, Thalika al-kitabu la ra'ima fih, hudan lil mutlaqi. Tak ada keraguan padanya, petunjuk kepada orang, -orang yang bertakwa. ولقد جئناهم بكتاب فصله على علم هدا ورحمة لقوم يؤمنون بطن يؤمن رحمة قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبل إلَّا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم tidak ada nabi sebelum aku melainkan wajib atas mereka untuk bagi peringatan, untuk ajak kepada umat dia segala benda yang baik yang dia tahu. Dan dia melarang daripada segala benda yang buruk yang dia tahu. Kalaulah sifat Allah Taala ni ada takwil dia ataupun tahrif makna sekian-sekian. Nabi dah takwil lamalah. <coughs> nabi tak kata kepada sahabat dia Nabi kata apa nak Dajjal itu awar, buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laisa bi awar. Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya. Baik Nabi Habak Tuhan kamu kau ada mata. Mana mata gini gini gini? Buat Nabi Habak tak buta sebelah mata? Tuhan kamu kau ada tangan, kau ada kaki. Tak. Simple mudah. Maknanya tangan gini ni, makna hakiki begitu supaya kamu jangan terlibat, jangan terkeliru dengan dajjal yang cakap ada Tuhan. Tapi Nabi tak Sebab sifat Allah hakiki. Tetapi berbeza pada kaifiyah Mata Dajjal tak sempurna Mata Allah sempurna Itu Nabi nak berkata Nabi kata Qad taraktukum alal bayda Layluha ka nahariha La yazi'u anha ba'di illa halik من يعيش منكم فسيرخت لافا كثيرة، فعليكم بما عرفتم من سنتي. ما كان لكم وبرجانا أبونا كان مقتطه بسنه أبوه، وسنت الخلفاء الراشدين المهديين عظوا عليها بالنواذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قاد. حديث مشهود بلا فايدا ومجهلاً يا محمد. حديثه معروف. Nabi sungguh pegang dengan sunnah baginda nilai sunnah Khulafa' al-Rashidin al-Mahdiyin Tak diketahui ada yang ta'wil zaman mereka Maka Al-Quran diturunkan sebagai hidayah Tiada keraguan padanya Al-Quran diperinci kepada Ta'ala Semua kebaikan Nabi dah terang Semua keburukan Nabi dah terang sunnah Rasulullah terang, tiada keraguan Rasulullah memerintah supaya pegang dengan sunnah bagaimana sunnah khulafak Rashidin maka daripada muqaddimah ni kita dapat natijah bahawa nas al-Quran dan sunnah tidak berhajat kepada takwilan takwilan yang batil yang dibina atas mantik Yunani ataupun Zok Sufi ataupun akal falsafi dan lain-lainnya zahir ayat-ayat Quran dan sunnah tidak mungkin sama sekali mengandungi kesesatan seperti dakwaan biadab ahli kalam bahawa zahir nas berbual tashbih dan tamfil sebab Allah tuan kita hidayah bukan kita balalah kan tetapi yang berlaku tashbih ialah akal dan jiwa mereka yang rosak sebab tu kata Imam Ahmad Nuaim ibn Ahmad al-Khuzai Sheikhul Bukhari kata dia man syabbaha Allah bi khalqi kafar siapa menyamakan Allah dengan makhluk dia kafir wa man jahada ma wasaf Allah bi nafsihi kafar siapa yang ingkar sifat Allah juga kufur wa laysa fi ma wasaf Allah bi nafsihi wala rasuluhu tash tashbih tidak ada dalam kalam Allah dan kalam Rasul berkenaan sifat-sifat Allah ini tashbih. Faman athbata lillahi ta'ala <tip> ma waradat bihi al-ayatu as-sarihah wal akhbaru as-sahihah al-wajhi alladhi yaliqu bi jalaali lillahi ta'ala wa naf'a 'anillahi ta'ala an-naqa'is faqad salaka sabila al-huda. Siapa yang beriman dengan zahir ayat-ayat ini, beriman sesuai dengan yang Allah isbatkan seperti yang datang daripada ayat-ayat yang jelas dan khabar-khabar yang sahih Mengikut wajah yang sesuai dengan kebesaran Allah Dan menafikan kekurangan Maka dia telah mengikut jalan yang Benar dalam hidayah <coughs> Dalilah akal kita kata Allah lebih tahu berkenaan diri dia Rasul lebih tahu berkenaan dengan diri Allah Ta'ala Allah benar, Rasul benar Allah mampu apa ni, mengungkapkan Kehendak dia dengan takbir yang jelas Nabi juga demikian Maka kenapa perlu berhajat kepada ta'wil? Ayat itu membawa kepada tajbih Dan kesesatan, Zahir nas ada kesesatan, Tak mungkin Bahkan zahir nas padanya hidayah Kaedah ketiga Pelengkap dari kaedah yang, yang kedua tadi Apa dia zahir nas? Zahir nas Adalah maklum pada kita dari satu segi Tapi majhul dari satu segi yang lain Maklum dari segi makna Sebab yang Adik kata apa tadi? Al-istiwau khairu majhul Wal-kaifu khairu ma'qul makna maklum dari segi bahasa istawa maknanya ala wartafa alyad maklum maknanya yad tangan tapi kaifiat ghairu ma'qul ini yang diungkapkan oleh salaf tidak ada di sana tafwid makna sebab asy'ariyah dia ada dua dia ada mu'awilah di dalam kalangan mutaakhirin dan mufawwidah yang mentafwidkan makna Makna macam mana? Dia kata Ar-Rahmanu ala arsh istawa Kita beriman, Allah bersuma. Istawa ala arsh Tapi apa makna istawa? Wallahu alam Ini bukan akidah salaf Ini akidah ba'dul ba asya'irah Sebahagian daripada kalangan asya'irah Yang antara Imam al <coughs> di akhir hayat dia Kembali kepada akidah tafwid Mereka juga Imam al-Ghazali dalam iljamul awam Juga mufawid <coughs> Tafwid makna, tapi salaf Tafwid yang kita serahkan maknanya kepada Allah adalah kaifiyah bukan makna dari segi lurah segi lurah salah tafsir, Mujahid kata istawa ala, Abu Aliyah kata istawa irtafa' jadi apa lagi yang kita nak nak pertikaikan dari segi makna ha, Nabi sebut Allah Ta'ala uh, mengegam langit dengan tangan kanannya jelas, makna jelas tapi dari segi kaifiyah yang kita majhul Kaedah keempat Apa dia ni maksudkan dengan zahirnas Maksud zahirnas Makna yang segera Difahami oleh akal Bila kita sebut satu benda Dan ia berbeza berdasarkan susunan ayat Apa disandarkan pada dalam perkataan Bila kita sebut kalimah air Semua orang terbayang air okay, Itu benda yang diminum kan? tak, ada, tak ada nak tarif Ada benda yang kita tak Nak bagi tarif Setengah syarah dia kata, cuba bagi ta'rif Tangan, ta'rif jamik Manik dia kata Habis dia tak kaji mantik ha? Dalam ilmu mantik Benda yang dah jelas, tak boleh di ta'rif hanya untuk Benda yang, rumut yang tak jelas Adapun pun menta'rifkan Benda yang jelas, itu gila nama dia Kan? Ha? Cuba hang bagi ta'rif dekat aku Apa makna isteri ha? Semua orang tahu makna isteri Ta'rif lah, apa makna tangan Buang nampak ada tu tangan Kan <tuskan> Selesai mana dia, <tuskan maknanya> dia. <tuskan maknanya> Jadi Zahir Nas Difahami berdasarkan Karina Yang ada pada ayat-ayat tersebut Kalau orang tu sebut Air sirap, Orang tak air sirap macam mana Air milo Orang tak air milo macam mana Air sejuk Dia sejuk Air panas Dia panas Jadi itu makna Zahir Nas Kena tengok dari keseluruhan So itu kita kata zahir nas itu ada dua jenis. Yang pertama dia panggil zahir ifradi. Kalimah itu sendiri, zahir ifradi. Seperti pada kata wamay yahlu alayhi ghadabi faqad hawa. Kalimah ghadabi, kemarahanku. Dia sandarkan kepada Allah ghadab. Maka itu jelas maknanya kemarahan Allah. Bukan kemarahan makhluk. Allah kata wama khala lima khalaqtu bi yadayya Kalimah yad sekarang disandarkan kepada Allah Allah, bukannya makhluk Maka dia tangan tapi yang sesuai dengan Allah Ta'ala Kalau kita sebut Yadul insan Dengan Yadul jaman Tangan manusia dengan tangan muntah Tak sama Tapi kalau dia sebut yad sahaja Mungkinlah kita kata yad tangan Kita faham mana tangan Tapi tangan yang macam mana? dan la ayat bila dia disandangkan kepada Allah mudhaf ila Allah yadayya bi yadayya dengan dua tanganku maka dia tangan yang sesuai dengan Allah Taala mana datang tashbihnya dalam zahir nas tak mana yang kata tashbih kan tak ada bolehkah kita kata kepada orang yang kata saya ada muka dan monyet ada muka kita kata hang telah menyamakan diri hang dengan monyet tak ada siapa cakap begitu cikgu orang gila Kan? Ha. Jadi ilmu kalam menyebabkan kita jadi gila. Pagi? Okay? <coughs> jadi kita tengok orang yang berakal sihat seperti ulama salafus soleh dia pun faham dengan fitrah sebab akal dia pun sejahtera. Yang kedua zahir tarkibi dari segi makna tarkib keseluruhan ayat. Seperti Allah ala kata, "Walillahi al-mashriq wal-maghrib fa ainama tawallu fa thumma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim." Dalam ayat ini Di sana ada wajah Allah Apa makna wajah Allah? Sebagian orang masalah kata maknanya Qiblatullah Maka hendaklah kamu hadap ke wajah kamu Ada kiblat Allah Adakah ini ta'wil yang menyalahi Zahir Nas? Kita kata tak Sebab Allah cerita ni Walillahil mashriq wal maghribu Cerita pasal Masyrib dengan maghrib Fa aina ma tuwallu fa ayat cerita pasal sembahyang menghadap kiblat maka kal, kalimah wajhullah dalam ayat ini bukan makna wajah makna wajah tapi makna jihad arah ke arah ya Allah tetapkan eh jihad kiblatullah itu maksudnya dari segi zahir ayat bukan dari segi ta'wil dari segi zahir ayat adapun ayat wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram Allah sanakan wajah kepada wajhu rabbika dzul jalali wal ikrami terbina sifat dzul jalali wal ikram dan datangkan dengan sifat al baqa wa yabqa Ini jelaslah sifat Allah Taala Jelas sifat Allah Taala Qatala Ta kata awalam yara an khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fa hum laha malikun Ayah ni maksudnya Apakah mereka tidak melihat Sesungguhnya kami menciptakan bagi mereka Apa yang kami usahakan, kami ciptakan Yang diri kami ciptakan Muhammad Salah kata, ini ni nak anfus Besalah Disandarkan tangan kepada diri Berbeza dengan ayat Lima khalaqtu biyadayyah Apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku Di situ ada bak, bi Uta'adi Menunjukkan tangan di situ alat untuk mencipta ada tafniah, dua yadai, ya nisbah kepada Allah ini tangan hakiki ada apa dalam ayat ini awalam yarau anna khalaqna mimma amilat aidina usluq arak, ma'ruf mimma amilat aidina e, mimma amilna, apa yang kami buat bukan maknanya Allah menciptakan haiwan ternak dengan dua tangan dia seperti cipta Adam tak sama di sana dengan di sini Adam, Allah cipta dengan dua tangan dia secara langsung, mubah syarah tapi an'am di sini Allah ciptakan dengan kalimah kun fayakun tapi Allah kata amilat aidina sebab uslub arab dia kata hadha ma fa'alathu yaduk ini apa yang dibuat oleh tanganmu eh, apa yang kamu buat tak geralah kamu buat dengan tangan Kadang-kadang mulut kadang dengan kakilah kan? tapi ini apa yang tangan kamu buat yang kadiri kamu buat tapi kalau dia kata katabtu bi yadayy ar aku tulis dengan tanganku risalah tulis dengan tangan bukan tulis dengan mulut ma'ruf Beza dua uslup kata Sheikh kata Syekh alaih, Maksud wahir nas mesti tengok Dari segi idhafah dia Dari segi karinah ayat dia Dan keseluruhan ayat tersebut Ada beza Mereka ha. kata Wassama'a banainaha bi'aydin Wa innal lamusi'un Bi'aydin Nenek ayat itu Bukan jama' kepada yad Tangan tetapi ia adalah masdar kepada fi'al adaya idu ait, id. A'i al-quwah. Kekuatan. Maka datangnya, tafsir salah kalimah wassama'a banaynaha bi'aid ay bi'quwah itu zahir nas. Tetapi, ada ya lah, kalam ni dia jahil bahasa Arab. Dia bahasa Yunani dia mana? Ya lah? ha? Bahasa Arab dia jahil. Jadi dia, dia tak tahu. Dia tak tengok kamus dan sebagainya. Dia ingat, oh ini tangan. Lepasnya pengulama salah takwil kat sini, takwil kat situ. Dia pun buat majbahat. Tengok ulama' salah ta'wil, dia kata Ulama' salah tak ta'wil? Ta'wil dengan makna tafsir Ta'wil itu sendiri Ada tiga makna, kasi eh, Ada tiga makna secara umumnya Yang pertama, ta'wil dengan makna Hakikatul syait Yawma ya'ti ta'wil Kata-kata pada hari datangnya Ta'wilnya, ta'wil adalah kejadian Kiamat itu yang sebenar-benarnya itu ta'wil Segala apa Allah sebut dalam quran Aisyah kata Nabi baca dalam Rukut dan sujud dia Subhanallah Subhanallah Al-Azim Alhamdulillah Ya'awil Al-Quran Mentawilkan Al-Quran Itu sebab Allah Imtisalul Awamir Melaksanakan perintah Ta'wil kepada perintah tersebut Ada satu segi Ta'wil juga dengan makna tafsir Kata Ibn Jadok Tabari Wa ta'wilu hadhil ayah kaza wa kaza Ta'wil ayat ini Mungkin dengan tafsir Tafsir maknanya menjelaskan makna kalam sesuai dengan kehendak mutakalim. Bukan kehendak kita atau fulan atau alat. Ada pun takwil yang batil, takwil di sisi kalam dengan makna mengubah makna yang zahir kepada makna yang marjuh, makna yang tidak sesuai. Kerana dalil. Apa dalilnya? Dalil akal. Akal yang macam mana? Akal yang ditunggang oleh hawa nafsu bukan akal salafus salih bukan akal yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jadi yang kita tolak takwil yang bermakna tahrif mengubah takwil dengan makna ta'til mengosongkan Allah taala daripada sifat ini yang kita ingkar adapun takwil dengan makna yang sahih di sisi ulama salafus salih maka itulah dia takwil yang sesuai dengan zahir nas istawa maknanya ala wa ertafa' kan dalam ulama salaf dia takwil dia kata ta'wil ayat ini adalah Ala wartafa' Maknanya itulah makna yang sesuai dengan zahir dia, dia Tidak dikenali di kalangan ulama' salah Ta'wil dengan makna tahrif Adapun ulama' ahli kalam ahli bid'ah ni memang dia bawa Istilah yang syar'i Tapi digunakan dengan makna yang tidak syar'i. I. Seperti syiah Dia guna kalimah taqiyah Taqiyah memang ada dalam syariat kita Ketika waktu tertentu Iaitu menfahirkan kekufuran dalam keadaan ikrah dipaksa taqiyah tapi dia tak memzahirkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran itu nama dia zandaqah nifaq bukan taqiyah tapi dia guna istilah taqiyah ha, kata ni taqiyah nah ha, itu cara ahl bidah al bidah semua ni cara dia dia gunakan istilah syar'i untuk tapi dislelewengkan makna-makna yang yang sahih sebab itu kalau kita tidak ada taksil ilmu kita akan jadi keliru. Tapi kalau orang yang faham taksil ilmu daripada asas dia tahu sekian-sekian sekian, sekian, sekian ha, dia faham ini maksudnya. Maka tak kecoh Allah bertempat ke tak bertempat. Ah, patutnya masalah tu pas, benda simple sangat. Setengah minit boleh jawab. Ha. Tapi kalau tak ada taksil apa pun tak boleh buat. <coughs> Di Allah taala alam. Ah, ya ke? Nah. nah ah atwah ya Jauh jauhar jauhar istilah ahil kalam di antaranya jauhar ahil kalam pun ni pun tak tahu apa dia jauhar kita pun nak kata jahat apa dia kita tak tahu tapi secara mudahnya jauhar ni kata ahli kalam satu zarah yang paling kecil yang tak dapat dibelah-belah lagi ada ah, kata ah ini, dia kata Atom lah sebab ya, ada kata, Allah mencipta alam ni daripada jauhar, al-jawahirul fard daripada zarah-zarah Allah bentuk-bentuk-bentuk jadi manusia bentuk-bentuk jadi bumi tapi teori penemuan uh, nuklear menghapuskan teori ni sebab terbukti atom boleh dibelah ha. dan Syekhul Islam sebut masalah nuklear dalam rat dia kepada uh, Syairah dia kata benda tu masih boleh dibelah hari ni yang jumpa nak dia dalam sekolih stem di dunia. silibus pengajian usuluddin yang diajarkan di Malaysia. <coughs> Memang banyak dipengaruhi pengaruh <coughs> dari Utama rujukan utama yang mereka guna untuk tafsir seperti <coughs> dan kadang-kadang bila kita dekat dengan ni dengan baca Allah Rahman Al Sitawa tapi nak disebut sampai tak boleh. nak, nak menyebut Al Sitawa yang tahala tak boleh. Tapi dalam mata Arab dia sebut. Jadi keadaan situasi di sini ni kita nak mengelak kan pengajian yang macam ni Memang situasi di Malaysia kita tak nafi banyak tempat <coughs> kalau kita tahu Asy'ariyah itu dah berkembang dalam dunia Islam pada kurun mutaakhirah pada kurun-kurun yang akhir ketika kejatuhan Abbasiyah <coughs> bila datangnya kerajaan-kerajaan yang bukan Arab maka tersebar banyak ajaran asy'ariyah di serata dunia Islam dan bila bertukarnya al-azhar daripada Syiah kepada Asy'ariyah maka dia makin berkembang luas <coughs> tapi untuk mengelakkan benda-benda yang macam ni kita tertjejak ter perlukan kepada ilmu dan perlukan kepada pemerhatian terhadap pengajian-pengajian yang kita kita nak ikutilah. Lepas tu kita kata kalau kita nak belajar ni kita kena melihat kepada uh, gurunya siapa rujukkan yang dirujuk. Di adakah ulama-ulama Ahli Sunnah wal-Jawah yang muqtabar seperti Syekhul Islam Nur Timiyah, Syekhul Islam Nur Qayyim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Thawri. Dalam akidah-akidah mereka adakah dia mengikut kalau dia kata dia mengikut abul Hasan al-Asya'ari. Adakah abul Hasan al-Asya'ari yang sebenar ataupun abul Hasan al-Asya'ari yang dalam khayalan dia sahaja dan ini itu perlukan kepada penelitian dan pengkajian dan akhirnya berharap kepada hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha macam mana pun cari hidayah dalalah wal irsyad kalau tak ada taufik daripada Allah taala tak ada ianah daripada Allah taala bantuan daripada Allah kita tak mampu. Satu nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa ya al qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ada soalan ni kita tadi ni ni isu nama tadi pada Rahman kita boleh panggil Rahman kan ya dia dari sistem makrifat nak kira dosa tu kalimah Rahman itu sendiri sama ada makrifah ataupun nakilah dia mukhtas untuk Allah Subhanahu wa taala macam kalimah Rabb kalau kita sebut Rabb sahaja dia untuk Allah tadi kita kata Rabbul Bayt itu betul ada untuk makhluk kan Rabbul gulam atau hamba dan sebagainya Jadi Tapi Kalimah Rahman itu Mukhtas Nama khusus untuk Allah Macam ilah Sama ada kita sebut ilah Ataupun al-ilah Khusus untuk Allah Ta'ala Sebab kalimah Rahman itu Memang khusus Untuk Allah Sama ada dia mu'arrafah Ataupun munakarah ha, Dia memang khusus untuk Allah jangan nama Allah Jangan ditasgir ha, Kalau Abdul Aziz Kalau orang Arab dia tak, Jadi azuz Tak ada ha, Kalau Rahman jadi man dia tak boleh singkatan gitu, ha, itu Abdullah jadilah kan aku tak boleh tak bolehlah eh kalimat kalimah maksudnya Allah mencipta Isa dengan kalimah kun fayakun jadi Isa bukan kalimah Allah tetapi dia dijadikan dengan kalimah Allah kun fayaku itu makna kalimah ai tidak timbul di sana kita kata Isa itu adalah kalimah Allah seperti yang didakwa oleh uh, oleh orang-orang Kristian dalam dalam Injil depa fil bil ikana kalimah wa kana kalimah huwallah waktu nah, itu tak tak benar. Maksudnya Allah menciptakan Isa dan inna mathala Isa 'inda Allah kama Adam. Kata Allah, perumpamaan Isa itu seperti Adam. Jadi Adam diciptakan dengan kalimah kun, Setelah Allah jadikan dia dengan tanah. Allah katakan de kun fayakun. Maka demikianlah Isa itu dicipta Allah Taala dengan kalimah kun fayakun. Apa yang kita nak hairan? Allah ciptakan Adam daripada tanah tanpa ibu dan bapa. Allah ciptakan hawak daripada lelaki tanpa perempuan. Tadi kan daripada Adam. Allah ciptakan unta Saleh daripada batu yang jamat. Jadi apa nak heran Allah cipta Isa daripada daripada Maryam? Jadi ha, kekuasaan taklah jelas Betul, orang Kristian ni dia tak Tak boleh nak fikir dengan betul okay, Sebab dia terpengaruh dengan Falsafah Greek Yunani Dan kalau, Sebab dia ikut falsafah Greek ni Itu menyebabkan dia jadi keliru Dan Mu'atazilah bila dia cuba Nak rat atas orang Kristian isu kun kalimah Allah ini Menyebabkan dia periltizam Satu benda yang sangat rosak Iaitu mengatakan bahawa kalau menguas makhluk ha, Tujuannya dia nak rat Orang Kristian kan Bila kata Kalau macam tu adakah Kalau kamu kata Quran Kalau kamu kata Isa makhluk Adakah Quran ni makhluk ataupun tidak ha. Ha, Jadi mereka tak faham Kalimah dengan kalam Al-Quran kalam Allah Isa kalimah Allah Ya Allah jadikan dengan kalimah kun Bukan Isa tu sendiri kun ha, Tapi dia adalah Mukawan min kalimah kun ha, Itu maksudnya Ya ha. يا مبكر كما أردت أيوة كما نعم بنسبة القدام رب سبحانه وتعالى ونزوله إلى السماء الدنيا أيوة. في آخر الليل هل إذا كان هو ينزل ينزل مع عرشه لأنه أنت قلت استوى على عرشه هل ينزل مع عرشه أو فقط هو ينزل؟ وإذا نزل على أي شيء يقطع وجه لي سو كذا هذا الذي يتبادر في زينه وينزل أما نزوله سبحانه وتعالى فالعلماء فيه كلام يعني الصحيح الراجح من أقوال العلماء أنه ينزل ولا يخلو منه العرش يعني أنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا يعني بكيفية يعني لا نعلمها لا نعلم الكيفية ينزل كيف يشاء ولا يخلو منه العرش هذا هو الذي قال الأئمة مثل إسحاق بن رهويه لما سئل عنه عن هذه المسألة فقال يعني هل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش فقال السائل نعم فقال لماذا سألت إذن يعني الله سبحانه الله يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش ولا نسأل كيف يعني الكيفية منفي عن علمنا لا نعلم الكيفية ولكن نعلم المعنى من حيث اللغة النزول هو الهبوط هذا هو الذي نعرف أما الكيفية هذا كما قال الإمام مالك والكيف غير معقول الله تعالى أما في تنعو أدك كلا النزول إتو أدك الله ترون إتو macam di atas apa, adakah kosong arash Ataupun tidak, yang masalah ada kalam ulama Yang sahihnya kata Syekhul Islam, Allah turun dan tidak kosong Daripadanya arash Dia turun dalam keadaan dia beristiwa Di atas arash Itu yang sahih Ada soalan lagi? Ya. Perubah Wali Ini sudah dipertikaikan Kenapa Asmah Husna Yang ketiga Terima dan mungkin disebabkan yalah, bila dia lihat hadith itu dia terima sebab asalnya ada dalam sahih Al-Bukhari tapi tidak ditahkid hadis itu kalau tidak ditahkid bila jenis orang yang ambil saja semua hadis jadi masalah lah. dan juga peranan Asyairah tu sendiri bila Asyairah mereka tak mentabit dalam masalah asma Allah dia pemain hentam ya, nama Allah itu ini itu ini jadi dia jadi uh, kekeliruan dalam masyarakat dalam memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memang ya, ada khilah selagi ulama dalam menentukan setengah-setengah nama a'im ada khilaf dan benda tu perlu kepada penelitian dan hadis-hadis yang lebih sahih untuk menentukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada soalan lagi ya almutakabbir nama Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Quran sebab dia nama dan maksud dia yang yang membesarkan diri yang yang yang meninggi diri yang membesarkan diri dia yang berbangga dengan diri dia dan dia sifat khusus untuk Allah sifat al-kibriya sabit ya Allah sifat lagi al dan sabit nama dia al-mutakabbir dan al-mutakabbir pada Allah husna sebab Allah sempurna dia berhak untuk berbangga dengan diri dia tapi manusia dia kekurangan dia tak berhak untuk berbangga dengan diri dia pada sabit dalam ayat takabbir No. Ustaz, bagaimana pula Berolongan sebenar berolongan tersebut Meminta Allah Dan mengatakan Allah di mana-mana Dan bagaimana pula Benda dia budang-budangan macam tu Ibadah-ibadah dan yang lain tu Dia berolongan Masalah uh, orang yang Bertikad Allah di mana-mana Bertikad -mana. eh, ini dia kena tengok Apa maksud Allah di mana-mana Kalau dia nak bertikad Allah di mana-mana macam Mu'tazilah Yang Allah itu kekuasaannya di mana-mana Dan -mana. yani dia tidak Tidak hak ke tempat bagi Allah <coughs> Maka ini kita kata Asal aqidah ini aqidah kufur Alakulihan aqidah Allah fi kulli makan Atau Allah mawujud laisa fi makan Aqidah kufur Sebab dia menafikan sifat ulu Dan menafikan sifat istiwa yang Thabit dalam Quran dan Hadis secara mutawatir Tetapi nak hukum pada mu'ayyan Sebab bila benar-benar syubhat di kalangan. Uh, ahli kalam dan teseban syubhad dengan kaum muslimin, maka kita tidak hukum dia kafir sehingga ditegakkan tegakkan hujah kita datang kepada dia, jelaskan hujah bawa Al-Quran dan hadis sehingga ulama' salam, sebenarnya sampai dia dah faham kalau lepas dah faham itu dia masih lagi takabur dan tolak kebenaran ketika itu kita kata dia kufur, uh, tapi kalau dia beratikad dengan atikad hulul Allah fikulin makan berarti, maknanya Allah adalah semua benda seperti atiqat uh, kaum Sufi Wujudiyah Yang ini adalah Kufur tanpa syak Sebab dia kata Allah adalah Allah adalah kita Kita adalah Allah nah, Itu Kalau atiqat yang macam itu Kufur tanpa syak Sebab dia buat atiqat Bahawa Allah bersatu Dengan makhluk Seperti atiqat Nasrani yang mengatakan Allah bersantum dengan Isa bin Maryam Na'udzubillah Mithalik Allahu'ala Ada soalan ni dan itu ya 100% daripada kalau pada dia tahu sampai 10 million sahaja diskusi. Masalah sifat dalam sifat ulum mukhalafatuhu taala lil hawadith. Adakah sama konsep dia dengan laysa kamitslihi syai'? Yang pertama kalimah hawadith mukhalafatuhu taala lil -hawadith. Kalimah hawadith ni macam kalimah makan tempat. Apa maksud hawadith? Sudah kala la kita baca tadi sabit nabi kata innallaha yuhdithu min amrihi ma yasha Allah memperbaharui perintahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki Jadi ada sifat ihdath dan huduth pada Allah taala Jadi dia pun nak menafikan bukan sekadar makhluk kata dia akidah dibina oleh Jaham sebab Jaham ni dia pergi berdebat dengan satu kumpulan manusia yang tak percaya Allah wujud dia hanya beriman dengan benda yang dia nampak Jadi dia berkata apa bukti Allah wujud Dia kata alam ni bergerak muhdas, Berubah-ubah, mutajadid Sekejap malam, sekejap siang, matahari, sekejap barat, sekejap timur Menunjukkan dia ada Ada ada muhdis, benda yang menggerakkan dia Itu lalil Kata ada wujud Tuhan dia Jadi dia kata kalau itu dia berkata Habis itu Tuhan kau macam mana Adakah dia ada sifat-sifat ini dia Kata Jaham, tak ada kan ha, dia, dia dia mukhalafah lil hawadith ini akidah tak betul Allah laisa kamithlihi syai bukan mukhalafatu lil hawadith dan hawadith kalimah mujmal boleh jadi benar boleh dia betul kalau dia kata hawadith itu so ialah makhluk yang naqis ataupun hadithah maknanya benda yang uh, <coughs> benda yang yang, yang yang penyakit dan sebagainya hadithah ni orang nak kata accident hey, si dipanggil hadithah sakit hadithah bencana hadithah ha, kan saya kata hadithah maknanya itu memang Allah tidak ada padanya hadis dari segi makna tu sebut. Tapi nak kata Allah tidak melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan kehendaknya itu tidak benar. Jadi pon nak cuba nak menafikan something di situ itu menafikan afan, nak menafikan Allah melakukan faal lima yurid. itu sebab dia guna kalimah hadis. Itu tak benar. Allah Taala. Ada soal lagi. Jadi kata ada soalan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Merkati apa yang kita pelajari pada malam ini Menambahkan ilmu kita As'al Allah ta'ala Al-Hidayah wa At-Tawfiq Barakallahu fikum, aku lukau lihada Wa astagfirullahaladzim wa liwakum subhanahu wa bihanudik Asyadu an ilaha ila anta astagfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi